Ma 2018 április 4-es szerde van a pontos idő, 4 perccel múlott 7 óra, ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora, azaz az én műsorom, amit a Civil Rádió valamennyi hullámhosszán, most épp a 98-on vagyok. Ma a 2018 április 4-es 20, van és 8.20-10 fok ami messze meghaladja azokat a hőmérsékleteket, amelyeket az elmúlt napokban, hetekben tapasztalhatunk Jön a tavasz. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. A választásokig élő lebonyolítás a műsorban, még konkrétan a maival együtt három műsor, szerda, csütörtök és péntek. Ma Ugi Attila nem lesz, viszont lesz Donát László. A Donát Lászlóval folytatott beszélgetés után elköszönök, ez azt jelenti, hogy nagyjából fél tízig tart a műsor. Nyolc óra után Duronelli Péter, fél kilenc tájékán egy kicsit hamarabb Gyurcsány Ferenc és Gyurcsány Ferencet követően pedig Donát László lesz a vendégem. Ez a 7 8-ig terjedő periódus, amely 14 éven aluljaknak épp úgy nem való, mint a 8 óra utáni periódus, az önöké. Én lehet, hogy időnként vakantok valamit... Nem emlékszem arra, hogy 4-8-12 évvel ezelőtt hogy alakult az élet, illetve amire emlékszem, abban az volt benne, hogy amikor az ember ide bejött, vagy én bejöttem, nem ide, hanem odahova, akkor éppen, akkor azt éreztem, ha most azt nem mondhatom el, amit el akarok mondani, akkor semmi sem úgy alakul, mint ahogy szeretném. Nos, ez már megváltozott. Ami mondandó van bennem, azt azzal a három riportalanyommal, aki lesz, ha felveszik a telefont, Duroneli Péterrel, Gyurcsány Ferencsel és Donát Lászlóval meg tudni beszélni. Az összes többi önökre marad. Ne felejtsék, hétfőn, az, az április 9-én nagy valószínűséggel ebben a fél évben utoljára, aztán ki tudja, mikor lesz ismét. Nagyon messziről jött ember lesz az Akvárium Klub volt lakájában Erzsébet tér, Belváros, a Belépés Díjtalan, ahol önökön kívül ott lesz még a Bakács, aki remélem ma a negyedött lesz a ugló tévében, mert az utolsó előtti adás készül. Karácsony Gergelyel és Tóth Csabával, Filipov Gábor, és valószínűleg én is oda kecmergek. Mindez belépő díj fizetése nélkül történik majd hétfőn, fél nyolc óra után. 061 489 0999 és 06 az elérhetőségem bármilyen témában. 061-8-9, 099-9 és 06367-16. Volt fel, és Fidesz nem Fidesz, de mire vonatkozóan tehetnék én ma fel olyan kérdést, mint amit régen fel lehetett tenni, hogy ki, hova, mikor, miként és akkor, hogyan, hát ezzel kapcsolatban próbáltam valamilyen értelmes kérdést kitalálni. Amit feltehetnék, és aztán ismét lemérhetném, hogy százan betelefonálnak, örülhetnék, hogy sokan hallgatnak és aktívak is, de semmilyen kérdést nem találtam ki. Így aztán, hogyha önök nem zavarnak, én sem zavarom önöket. 061-489-0999 és 0630 677 61489, 0999 és 063677, 1161. Ma a 2018. április 4 -e van, szerda és a pontos idő 418 óra van. Ez a kétfejöncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora. Én visszavonulva önök előtérben, akár telefonálnak, akár nem. 061 9 9, 9 9 és 36 7 7 1 1 6 1. Figyelek, ha mire. Karbács, fel! Kényesztese! Jöjjön, aminek jönnie kell! Ami most van Elmúlt rég Rombod le az emlékét Alattunk Oda élik a város Kicsi és Jelentéktelen Nem tudom Hogy mire várok Meglátom, felismerem. Romolj meg. Ostromolj meg. Szelidem, szépen és halkan. Romolj meg. Ostromolj meg. Nagyon durván. És nagyon lassan big city. 2018 április 4-es szerda 5 perccel múlott reggel 4-8 óra, ez a Kelyfe minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Szilágyi János örökbecséjét idézve egy rádió három dologból áll, már mint műsor zenéből, szövegből és csöndből. A szövegzene arány az első órában alapvetően önökön múlik. 061489999 és Én azt a felhívást teszem közzé, hogy 9-én hétfőn, és te fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Klub volt lokájában. jöjjenek el a belépés díjtalam. 2018 április 4-es szerde van a pontos idő 3 perc múlva lesz fél 8 derültnek mondható, de nem teljesen 8 és 10 fok között van ahol 11 és van ahol 7 emiatt nem, de bármi más miatt 061 489 099 és 06 3677 én figyelek, ha van mire. Jól jó lesz neki. a súlytalan semmi szeretkezünk, idegenködött beutazgatunk, és hát Jó reggelt. Jó reggyszer! Puják Zoltán vagyok. Ezzel a reggeli jó kis metalikákkal, hiszem, alkalatán kívül sok embernek fájdítja a szívét, akiknek nem üdött egy a metalika, holnapi metalika koncerttest de aki még kitartó és esetleg sűrű nézegetje a jegyíróza honlapját, azt hiszem, hogy még kell néhány darab jegyet megadni a kis boltban. Nem a szífájdítás volt a célom. Biztos <gül> vagyok benne. Hát a jó tanács a többiek. Jó lesz nekünk Egy palackba Zárjuk a szellemek Én örülök neki, Hogy itt lehetek Mert itt tervezik Az Isteneket Jó lesz nekünk Jó lesz nekünk Csak elől látjam, Tönkre megyünk se engem én se téged, minket már, a bűn meg. védben. 061, 4, 8, 9, 0, 9, 9, 9 és 06367 1,6, fél 8 óra van. Nagyjából ilyen tájban kezdünk, majd hétfőn is, április 9-én, ebben a fél évben, és ki tudja, hogy az évben mikor legközelebb, de 9-én igen, téve hogy minden a műsor, minden nap utolsó adás, és az az életemre is vonatkozik. Nagyon messziről jött ember, az Aquarium Club volt lokájában, önökkel, a bakáccsal, Filipovval, téma nélkül nem maradunk. nulla egy és nulla hat ha van mire your door How much longer? and he's bucking and praying and pawing at the floor How much longer? and he's howling with pain crawling up the wall How much longer? there's a devil waiting outside your door How much longer? and he's with nem de nikkévre kilátogatok ha még életben leszek Múltkor nem jött össze se Bécs, se Belgrád. Ma 2018 április 4 szerda van a pontos idő 4 perccel múlott reggel fél nyolc óra. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit az aznapról tudni kell vagy érdemes, és egy olyan műsorsáv, amelyet átengedtem a hallgatóknak azzal, hogyha jönnek vele jó, ha nem élnek vele, úgyis jó. Az, hogy átengedtem nekik, az azt jelenti, hogy bármilyen témában telefonálhatnak, vagy hallgathatják a rádiót, amelyben felváltva szól, a Metallica és az Európa kiadó. Néha pontos időt mondok, megsaccolom a hőmérsékletet, és permanensen hirdetem a hétfői nagyon messzűen jött embert, amely ebben a fél évben az utolsó lesz, és amely következő adását tekintve biztos, hogy nem lesz hamarabb, mint szeptember vége. Időnként elmondom a telefonszámot is fűr felle lefel és 06 A többi már nem rajta múlik You love. There's a devil crawling along your floor. Oh, you love. And he's old and he's stupid and he's hungry and he's sore. And he's blind and he's lame and he's dirty and he's poor. Give me more, give me more, give me more, give me more, give me more. Give me more. You love. There's a devil crawling along your floor. Jó reggelt, reggelt László vagyok. Én kíváncsi lennék a hallgatók véleményére, hogy... Elnézést. Kip... Igen, Ez ne legyen kíváncsi rá. Én megkérdeztem őket, hogy Fidesz vagy nem Fidesz. Újabb érvényes kérdést nem tudtam feltenni. Egy év vonatkozásban meg nem kíváncsi a Köszönöm. Ha ön valamit szeretne elmondani... Oké, okay. ha elhagyta a kulcsát és kíváncsi, hogy valaki megtalálta, oké, okay. illetve nem oké, okay, mert nem jó, ha az ember elhagyja a kulcsát, de hogy föltegye azt a kérdést, hogy és a hallgatók mit gondolnak arról, hogyha a Gyurcsány Ferenc találkozik Karácsony Gergelyen a Tiszaparton és felveszik a két kétfarkú kutyapárt által biztosított bulvárulát, akkor vajon egyszer találkoznak-e Kállai Ferenccel? Így aztán, amikor a következő hallgató telefonál 0614890999 és egy 06 akkor idézni fogom Túr Tóczki tanár Csaba Laci. Okos lesz? Jó reggat! Jó reggat kívánok! Csak nem hiszettem volna mondani az előbb, nem az időjárás meg a dátumot, is. És... Ígyösebb ember vagyok nekem, az április 4 ól azt jutott eszem, hogy régen ezt hogy ünnepeltek gyerekkoromban, fiatalkoromban. És Mi hogy? az idő, vagy változik a világ. Hát igen. Nem csak április 4, nekem héten ez ugrott be, semmi más, még a hőfok sem volt izgalmas, csak ilyenkor nekünk fel kell kötnünk a piros nyakkendőt. Önnek, nekünk. nekünk az túlzás? Önnek, de ön se köti hát most fel ez, a piros nyakkendőt. Az évjáratunknak akkor így mondom, oké. Hát, mindig múlnak az évek, csak ennyit erről. Igen, azt mondtam, hogy bármiről beszélhetünk. Egy percben beszéltünk. Múlnak az évek. As time goes by. Love a man! Maga április negyedike eszébe juttatott valamit a hallgatónak. Amikor ránéztem itt a komputerre, akkor április negyedikéről nekem is eszembe jutott, hogy április negyedike, de ezen túlmenően nem volt érvényes mondandóm. És az előző telefon se szólt másról, mint arról, hogy múlik az idő. Igen, múlik. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Tegnap láttam egy blogbejegyzést, a Szavajka völgybe kirándult egy hölgy, és készített néhány fotót. Tudj, most van nagy fejlesztés, és ennek a keretében sikerült a, a, a település környékén, meg a centrum környékén kibetonozni a, a Szavajka völgyi patakot. Szóval, hogy mikor jutunk el odáig, hogy ilyenkor kimegy 3-400 ember, nem kélek többet, aki tiltakozik, hogy nem az a rendezettség, és nem az a, az a szép, hogyha valamit kibetonozunk, hanem hogyha tisztán tartjuk a medrét. Tehát, hogy, hogy miért kell nekünk minden vizet, mindent kibetonozni, minden térre betont rakni. Ez egyszerűen szörnyű, hogy... Hogy, hogy még nem vagyunk annyira érettek, hogy másban is meglássuk a szétet. Jó, én a ezzel kapcsolatban két dolgot tudok mondani. Egyrészt a hétvégén ott voltam, a szalajkövőgyét konkrétan nem láttam, mert autóban ültem, de ott voltam. A másik pedig az, hogy én megnéztem Fajer Rivet Fajer András lányának a bejegyzését a Facebookon, ő el volt ragadtatva hogy az a rész, ami le lett fényképezve, az vajon mi és hogyan van, fogalmam nincs, az rám is így hatott, ugyanakkor fajerivet meg el volt ragadtatva. Összeadom a kettőt, elosztom kettővel, és fogalmam sincs, hogy mi jön ki. El kell oda menni, meg kell nézni. Tudja én úgy vagyok a szalajkának a kivetonozásával, mint az LMP és a párbeszéd MSP megállapodásával. Na, ezt fejtsék meg! 0614890999 és 03677 egy Csabalaci okos lesz. Öröget. Jól jó kívánok. Csak azt jöttem, hogy az előbb én telefonáltam az idők múlásával kapcsolatban. Uh... És az lenne a kérdésem, hogy ugye beszéltem a piros nyakkendőről, most tégyen nem kéne maga? Nem, de tudom, inkább... nem tudom, de azt, azt érzem, hogy kezd nagyon sok lenni. Viszont halásra Meg a mindig más is, És a nagyon jó is elmúlik Meg a nagyon rossz is elmúlik Egyszer szörnyen, egyszer jó Ez így van jó. Olyan jó, ez az emberi. kedvét azzal, hogy ebben a homokozóban összele együtt játszom. Mert hogy ilyenek a játékszabályok. Milyenek a játékszabályok? Betelefonál valaki és megkérdezi, hogy megkérdezni a hallgatók véleményét, majd eljut oda, amit senki sem mondott neki. Ha önnek ebből el lehet venni a hangulatát és a kedvét, akkor múljon el. Elmond. Hát akkor kármó te miatt betelefonálnia. Men. Hozzátéve, hogy meg lett volna lehetősége arra, meg hogy ezt a folyamatot, amely három telefonból állt, másféleképpen analizálja, mint ahogy én analizáltam, de ezt elmulatotta. Imáron örökre. Hiánya fájó ürt, hagy nem, hagy meg fel a rész maga után. Ebből ik. tudod, hat egy és nulla hat egy. És ha mindig. A nagyon jó is és, és a nagyon rossz is Ö egyszer szörnyen, egyszer jól. és ez így ez így van jó. olyan Szörnyen. Szörnyen jó. 061 489 099 és 063677 Ma 2018 április 4-es szerda van, és 2 perccel múlat 31-8. Ez a Kejfej Jancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. Jó reggat! Halló, jó reggat! Hol rá vagyok, szeretném megkérdezni, hogy elmondaná el őszintén az összesi beszédelőbb a így a Gyurcsány a haló beszélgetés előtt. Minek kíváncsi? Az önvéleményre egyszerűen csak. Hogy mi? Mielőtt beszél, hallja esetleg a Gyurcsány Ferenc, hogy mit gondol arról. Én erről már 12 egy tudsz. Nem majd a választások követ esetleg fel lehetne az emberek előtt az önálláspontját. Hát erről, esetleg ön előtt, erről, de, mert ő, ő font, fontosnak tartja, de miért tartja fontosnak? Hát... Azért, mert hallgatom az ön műsorát, és kíváncsi lennék választások előtt, hogy végül is, hogyha szavazatból mi alapja a mérlegelés, például de a mérlegelésbe a gyurcsány, illetve az összes beszéd, hogy fér bele. Ennyi. Nem, nem szavazok azért, a, gyur a gyurcsányra, ennyi. Nem, nem azért, hogy szavaz vagy nem szavaz, de ez a, a, a, a válasz. De nem az volt a kérdés, hogy kire szavaz. Csak az, hogy mi a véleménye róla, hogy elmerjen mondani előtte élőben, én nem hallottam az önvéleményét, akkor csak ezért szeretném hallani. Ennyi. Lehet, hogy elmondtuk tízszer, elmondaná 11 szer tisztelni vele. Köszönöm szépen. Azon gondolkodom, hogy nekem van-e véleményem most az összödi beszédről így, hirtelen felszólításra. Én egy dolgot érzek, hogy színvallásra akarnak késztetni engem valamilyen ügyben, amiben egyébként naponta és pillanatonként vallok szint. De mindig annak megfelelően, ami nekem jut az eszembe. Most nekem az összüdi beszédről szint vallanom az egy feladat. Én feladatoknak ebben a műsorban nem szoktam eleget tenni. Még az önkormányzati együttműködésekben való beszélgetések se feladatok. Ez az egész műsor nem feladat. Ha van valamiben szerencsém, akkor az az, hogy az én munkám és az én életem, az nem feladat. Én ilyen feladatnak nem tudok és nem akarok megfelelni. Ha ön ezt kibúvónak találja, hát lelke rajta. De az anyám tyúkját se fogom elmondani. A talpra és a Hinnus nem fogom elénekelni. Tíz perc lesz reggel nyolc óra. Ez a Kéfej minden, amit az napló tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fiala János műsora, de minden magamról egyes szám harmadik szemében nem szoktam beszélni, ez az én műsorom. Uff! Egy szellemi tulajdon. 061 099 és 06 61, hogyha a részévé akarnak válni ennek a szellemi tulajdonnak. Figyelek, ha van mire. Voltam sétálni, és nem vagyok elviselhetetlen. Vagy inkább Ivanini. 0614890999 és 063677116. Most 7 óra 53 perc van még 7 percen át az akármiről. Ma 2018. április 4 -e van, és szerda. Hetes perc lesz reggel. Nyolc óra. Ezt az órát önöknek adtam. Szerintem nem tettem rosszul. Holnap ez a 7 és 8 óra közötti sáv ismét az önöké lesz. 8 óra után Duronelli Péterrel, Gyurcsány Ferencsel és Donát Lászlóval fog beszélgetni ebben a sorrendben. Hétfőn pedig találkozom önökkel, ha eljönnek... A nagyon messziről jött ember következő sorosadására. Este fél nyolctól Aquarium Club volt lokál. Önök, Filippo Vakács meg én. Ahogy anyukám mondta, a béborult ifjúságunk. Mindazonáltal nincs olyan szörnyű idő, mint amilyen a hétvégén volt Losoncon és rimaszombaton. Nagyjából van még 7 és fél percünk, bár 8 órakor már el fog múlni, amikor annak vége lesz. Már ennek a 8 percnek. Ami 7 és fél, sőt már csak 7. De szívesen hallgatom önöket, ha van miért. 061489 0999, és 03677 egy kedves Éva! kinek nem tetszik, hogy nem bírom a nyavajgást és nem bírom az okoskodást, az ne arra gondoljon, hogy keveses sétálok. Az néz magába, és válaszol egy olyan műsort, ahol nyavajognak, és okoskodnak. Higgyék el, végig okoskodhattam volna ezt az egy órás, sőt végig nyavajoghattam volna. Nem tettem cserébe, azt vártam el, hogy önök se tegyék. Így aztán érvényesülhetett a metallika, amely felé Budapesten és az Európa kiadó, amely a gödröt. De még mindig van 5 perc. 061 489 0999 0630 Csaba Laci, okos lesz? El a Kéfejancsi első úrája 2018. április 4-én szerdán. Az elkövetkezendő másfél óra több szöveggel, tedik abban azonban önök már nem fognak tudni belefolyni. Erre legközelebb holnap reggel 7 óra után és 8 óra előtt kerülhet sor. Sok szerencsét! őreget lett Péter van benne a vonalban. Um, ugye te foglalkozol valamivel, ami más, mint ami korábban volt, és ami összefüggésben van az informatikával, statisztikával. Mi van akkor, amikor az informatika összedől, illetőleg mennyire tanulod azt, hogy amikor az informatika összedől, akkor mit kell csinálni? Azon kívül, hogy az ember jól elbújik, hogy a fejére essen valami. Hát nagyjából ennyi. <laughs> figyelj, te egy pincében vagy, Péter? Nem. nem, nem. Csak nagyon jobb. távoli a hangod. Most jobb. Javul. Jó. Ja. Tehát nyilván az ember elől, ugye ne felejtsük, az informatika általában, tehát hogy az, az önmagában egy, a, a, a külön szakmák összessége itt általában az infrastruktúrával szokott baj lenni, az is külön, külön szakmány, meg kell várni még az, az, az helyre jön, de ugye az informatika az annyira ott van a mindennapfolyainkban, hogy, hogy, hogy gondolom hogy a rögtéri uh -huh. egészen kiváló, fel. tehát lassan kitaláljuk, fél szavakból megértjük én, egymást, én, igen, én, pontosan. Én, én. Tehát, hogy fed, ez, ez tökéletesen mutatja, hogy, hogy mindenhová behatol. tehát hogy a, a, a víz, tehát a, a csapból nem folyna a víz. Pontosan. Ugye nekem gyerekkoromban, amikor szerelmi bánatom voltok. egyáltalán nem értettem, hogy hogyan létezik, hogy működik a világ. És aztán nem kell hozzá szerelmi bánat, vagy ki tudja, mert azért néha kell, és aztán úgy összedől valami, és abban a tevékenységben, amit te folytatsz, abban azért ez a külső erő, illetve annak a potenciális fenyegetése, hogy bármikor bekopoghat, és akkor jöhetek én, és azt mondom, hogy kedves Duronáli úr, mehet maga a fészkes fenébe az összes tudásával. Én most végigjárom a sorokat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, megnézem, hogy hol vannak a konzerves dobozok, és akkor azt mondja nekem a Duronáli, hogy oké, okay, rendben van, fialad, de ha az informatika, akkor te mehetsz el a Buspitlibe. Az a helyzet, hogy ugye olyan? kint a világ egy fejlesztségi, fejlesztségi kint, és azért élünk így, és nem úgy, mint 1900-ban, vagy 1800-ban, mert ezek a infrastruktúrák és ebből a szempontból az informatika az szépen lassan, azt hogy elet lehet tenni a kettők közé, szorosan elválasztottan, ugye az elektromos áramtól. És ha nincs elektromos áram, akkor semmi nincs, hogy alasztanak. Áramszeren... Akkor ámplákt koncertre kell menni. Hát, figyelj, az annyira ámplákt, hogy ha, ha nincsen elektromos áram környéken, mert valami fennakadás van, akkor de facto megáll az élet ott. Jó, te egy természetközeli vagy. ember vagy, aki gyakran fut, független, attól, hogy most éppen a térde meg más alkatrésze milyen állapotban van, az mennyire volt opció, amikor beleuntál, belefásultál meg, megfelelő rész aláhúzandó CDEF az előző tevékenységet, hogy válaszál valami, valami természet közeli dolgot, és menjél el Norvégiába búzát termeszteni, amiből Norvégiás timmel, a búza az kevésbé. A, ezek a hát az a fizik, hogy legyen valami, amit az ember csinálni akar. Így. Nem elég, hogy a másikat nem. másik már, már nem talál annyi örömöt, mert azt akkor lehet csinálni örömtelenül, csak a minimumra töretet, és talál valami nem munkakör, nem munkabeli dolgot, ami, ami, ami a Azt mondjad meg, Péter, az a nevelés, vagy a család, hát iskola, vagy család, vagy mind a kettőnek kell a velejárója lenni, hogy az, amiről te saját magad kapcsán beszélsz, az egyébként ott legyenek az emberekben, miközben az embereknek egy része azt mondja, hogy Duronelli úr elnézés, de nem mindenkinek olyan könnyű az élete, mint magának, miközben a Duronelli vagy a fial azt mondja, hogy ez bizonyos szempontból önön is múlik. Uh, igen, egy bizonyos szempontból múlik, egy bizonyos szempontból nem. Tehát igen, szerencsés ember vagyok. Szerencsés De azt kérdezem, családnevelés, min múlik, hogy az emberben uh. potenciálisan ott van, független attól, hogy tud-e neki teret engedni, vagy sem? Szerintem ez, ez részben nevelés. Brézőn megvasz, hogy az ember ezt röklít. Azért is kérdezem tőled, ezt mert nem csak a nevelésről van szó, meg az oktatás színvonaláról. Én amikor szerelmi bánatomban eljutottam a Ruvenzori hegységbe, ami Ugandában van, akkor szembesültem ott egy statisztikával, ami arról szólt, hogy a Ruvenzori hegységet egyébként mely náció állampolgárai keresik föl, és kiderült, hogy Kalandvágyásban, már amennyiben a ruvenzori megmászása az része a kalandvágyásnak, Norvégia, Skandinávia, úgy a de elsősorban Új-Zéland és Anglia jártak az élen. Uh -huh. Az angolokkal ez a felfedezésre írva, benne ugye a, a, a, a, az első Himalája felfedezésre. Ma azért is, hogy nyilvánvaló, hogy az angol-almas területekhez tartozott. Megint távolabb kerültél a telefonodtól? Nem tudom miért, mert most ugyanaz közel vagyok. Tehát eh, az, hogy ang angolokhoz tartozott, de ugye ez angolokban, hogy, hogy oda menni, megnézni, felfedezni, kvázi meghúdítani ennek ugye különféle értelmezése van. Igen. Ez egy igazi brit dolog, ez egy igazi angol dolog, és ebben az angolok, hát ha megnézzük a történelmet, felfedézés a történet, történetét, akkor mindig élelje. Jó, mindig is volt rá pénz, tehát mindig is lehetett forrás találni erre Angliában, de ez, ez benne van a, a nemzeti igénykészletükben. És hogy az ember szellemében hogyan van ott, miközben maga a náció nem gazdag, ugye annak idején is hallottam számokat, most is néha hallok számokat a magyarországi társadalmi mobilitásról, uh -huh. az valójában minek a függvénye? Mert ugye szellemileg ott lehet, nem miközben az anyagi helyzet alapvetően nem lett olyan, mint amilyen Angliában van. Biztos van egy, egy, egy interakció a. a nem ez nemzeti génykészletnek. Tehát a nemzeti génykészlet hosszú távú interakció, a nemzeti génykészlet, illetve a a, a a megfelelő szakpolitikák között. Tehát az, hogy, hogy, hogy megpróbáljuk kirángatni az embereket e, ott, honnan, amiben ami, ami, ami vannak. Tehát, hogyha megnézzük éppen most olvastam előre, de nagyon frankó infografikákkal, hogy a ha tíz részre az országok, a társadalmait. Péter vissza téged hívni, mert egész jó. egyszer, mintha egy pincéből beszélne. Jó, oké. Okay. Most jó, most jó. Jó, akkor nem tudom ilyen. Én sem. Hát, hogyha ha tíz részre osszuk az országoknak a, a társadalmait, lakosságait azt szerint így legyenlő részre, hogy mennyire gaz ezek ugye a jövedelmi tizedek. Uh -huh. Akkor hogyan hogy, hol helyezkednek el a különböző jövedelmi tizedek, a magyar jövedelmi tizedek az európai közösségen belül, és hogy hogyan változtak is, milyen mobilitási tendenciákat figyelhetünk meg, akkor azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon minél gazdagabb valaki, annál jobban tudott felzárkozni Európához, és annál magasabb szinten van, relatíve, míg a legszegényebbek, azok, azok, azok Európán belül is a legszegényebbek, és az égben semmit nem tudnak mozogni. Mi a feladata az államnak? Oktatás és nevelés ezzel kapcsolatban. Ö, nyilvánvalóan szükség van bizonyos infrastruktúra fejlesztésre, tehát hogy azok ne legyenek forzalmas környékek ahhoz képest, hogy, hogy mit lehetnének, tehát hogy utak és, és, és közvilágítás és, és közművek, illetve iskolák, tehát hogy hogyan néz ki az iskola, meg hogyan néz ki az orvosi rendelő meg hogy legyen ott orvos egyáltalán, mert ugye házi orvos sincs, hiány is van ezekben a, ezekben a régiókban, ez egy kvázi rövidtávú, távú, idézőjelövet rövid rövidtávú, tehát ezt szerintem egy ilyen 5-10 év alatt ezzel lehetne valamit csinálni, és egyébként pedig az, hogy hogyan lehetne az oktatásba jobban bevonni ezeket a ezeket a Amikor az ember csoportokat... azt tapasztalja, hogy ez elmarad, vagy legalábbis úgy tűnik, mintha elmaradna, az valójában azt jelenti, a római jog után szabadon, hogy az állam nem jár elgondos apaként ezen leszakadó vagy leszakadt területek népességével kapcsolatban? Igen, nem érdekli érzéketlen erre, és, és nem csak érzéketlenek a, a nem csak érzelmi szempontból nem foglalkozik velük, hanem nem tartja fontosnak ö, azt a társadalmi egységet, a társadalmi integritást, és nem tartja fontosnak azokat a lehetőségeket, amik, amik abban vannak, hogy, hogy, hogy, hogy ezekben a területeken, ezekben a társadalmi csoportokban lehetséges, nem lehetséges, biztos, hogy tehetségek hallódnak el. Mert egyszerűen újra termeli magát a, újra termeli magát a szegénység mert a tanulatlanság. És ugye kicsit olyanok ezek az emberek, mint a gyerekek. Tehát igen, meg kell fogni a kezüket, és, és, és Aki ott él a, ebből, mit tapasztal, beleértve hogy ebben él? De az, hogy a saját hajánál fogva ki tudja magát rángatni, mert egyébként az állam nem rángatja ki, annak mekkora az esélye? Nagyon kicsi. Nagyon kicsi. Vannak ilyen csoda történetek, és ezeket mindig olvasom, és mindig az történik, ugye ez inkább a cigánysággal foglalkozó történetek, hogy, hogy mit én szakmát tanult, meg egyetemre ment, meg nem tudom, és nagyon egyszerű sorból származott, és, és, és micsoda a példa. De ha megnézzük ezeket a történeteket, ezekben mindig van egy nagyon fontos közös szám. Az az, hogy lehetséges, hogy egy, hogy egy, egy szegény közegben született, meg, meg egy depresszív ö, ö, földrajzi területre, de hogy mindegyiknél az volt, hogy a szülők azok azt akarták, hogy a gyerekük tanuljon. És lehet, hogy a szülőnek annak még a nyolc osztálya sem volt meg, de valahogy a szülőpár a, a, a felmenőikkel ellentétben valahogy tudta, hogy a gyerekeknek muszáj tanulniuk, és motiválták a saját gyerekeket arra, hogy iskolába járjanak és tanuljanak, és azokból lesz aztán a, a, a, a sikeres cigány történet. Most, hogyha a szülők ezt nem tudják, mert valahogy, valahogy ez nem áll össze, akkor muszáj, a, már pedig általában nem, tehát nagyon sok esetben nem tudják, ezért is termelődnek újra ezek a problémák nemzedékeken keresztül, akkor kell valahogy az államnak ebbe beszállnia, és ráadásul nem egy ilyen központosított programon keresztül, hanem sokkal inkább helyi programokon keresztül. Sokkal nagyobb rugalmasságot adva azoknak az embereknek, akik ebben, ebben az oktatási, nevelési folyamatban részt vesznek, oktatóként, nevelőként, ugyanis egyrészt nincsen általános ezt nem tudhatjuk, hogy ez hogyan kell, kísérletezni kell, és valószínű találnánk embereket, akiket szívesen csinálják, hogy hagyjuk őket kiteljesedni valamilyen kereteket szabva, de hagyni őket, hogy, hogy próbálják meg úgy csinálni, hogy ők szeretnék. Ugye egyfolytában, egyfolytában arról van szó, hogy 2020-ra, 2022-re a magyar gazdaság fejlődésének mennyire lesz, majd mennyiben lesz a gátja az, hogy nem lesz hadrafogható munkaerő, annak a térségnek a lakossága, amiről mi most beszélünk, az potenciálisan ezt a munkaerő igényletet egyébként ki tudná elégíteni, ami majd néhány év múlva keletkezik? nem csak térségről, nem térségekről beszélünk. Így van, pontosan. E és ugye... E nem tudná valószínűleg kielégíteni, de a problémát lehetne csökkenteni. Ugye itt két dolgot kell tudni. Az egyik az, hogy, hogy a. Az hármat. egyik az, hogy a, a ö, aktivitási ráta, tehát hogy hány, hány munkaképes korú ember dolgozik, ahány, amennyi, amennyi, abból hány munkaképes korú van, az relatíve alacsony. Ugye a közmunka ezeket a statisztikákat ö, torzítja, de. Úgy valójában ez, ez, egy, ez egy nagyon alacsony szám. Európai, meg elmondjuk azt, hogy a fejlettségi szintünk közképességi összehasonlításban ez az egyik dolog, amit tudni kell. A másik dolog, amit tudni kell, ugye az az, hogy az újonnan születek között relatíve magas a a ránya, tehát van egy ilyen eltolódás a társadalmon belül. A, munka a piacra nagyon sok, vagy a munkaképes korú lakosságon belül növekedni fog a romáknak az aránya, ahol ezek, ezek, a, ezek az oktatási nevelési problémák fennállnak, ugye ez a másik dolog. A harmadik, amivel viszont nem tudom, mit fogunk tudni kezdeni, de valamit kell, az az, hogy amiről ugye beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy a munkaerőpiachoz most már egyre inkább olyan tudások kellenek, amelyek már nem olyanok, mint a, mint a régebbiek. Tehát az egész oktatási filozófiát kellene. Tehát akkor a potenciális az tökéletesen megfelel, potenciálisan igen, de facto nem, hiszen hiába állnának rendelkezésre, a tanulatlanságok okán ez azonnal in practice nem, való, nem valósítható meg. Hát ugye azt, igen, tehát azt látjuk, hogy az átlagos, ö, át, átlagos iskolázottsági szint ezekben a négy csoportokban alacsony. Igen, de, de amikor azt mondja, alacsony, egyik másik, másik politikus az most teljesen az mindegy, az mindegy hogy mi a nevük, hogy egyébként, ha nem tudtuk x-száz év alatt uh, uh, integrálni a romalakosságot, lakosságot, akkor, akkor, akkor mit tudnánk kezdeni uh, a migránsokkal, akkor abban a felelősségünk és felelőtlenségünk, amivel nem tudtuk integrálni őket, az attól függetlenül megvan eh, Atól független megvan, mint hogy egyébként a határainkon békésen vagy békétlenül hogyan kopognak a migrások. Uh, igen, egyébként valószínűleg soha nem fogjuk tudni integrálni őket, tehát ez egy civilizációs konfliktus. Uh, határokon belül és a nemzeten belül. De az, hogy ebben levő lehetőségeket nem használtuk ki, és nem segítettünk azoknak az embereknek, akiknek egyébként akiknek egyébként lehetett volna segíteni, ettől ez még egy tészt. Miközben nem szeretném a cigányokat migránsokhoz hasonlítani, mert több mint szerencsétlen lenne, nem csak politikailag inkorrekt. Az, ami ebben a megállapításban benne van, az egy olyan nem őszinte önkritika, ami egyáltalán nem jelenti azt, hogy az elkövetkezendő időben ezt a pár száz éves lemaradásunkat, ezt megpróbálnánk bepótolni annak érdekében, hogy aztán érdemben tudjuk foglalkozni a kapuinkon döröbbölő migránsokkal. Pontosan, tehát ez egy olyan önkritika, amit nem annak szánta kimondta, de közben az egyébként, és ugye lefelejtsük el, hogy ez nem csak a kérdés, mert nem csak a romákkal van ebben, tehát a, a legalsó jövedelmi tízelekben nem csak ők kérdkednek el, de tény, hogy ott vannak felülrefezően távol, és nem a leggazdagabbak között. Az, hogy ezek a leszakadt rétegek, ezek állítólag ö, szavazataikat tekintve pont azokat pártolnák, akik egyébként őket leszakadtnak, tartják, illetve nem segítik a felzárkózásokat, ez vajon mivel lehet összefüggésben, ha egyébként igaz? Én nem tudom, hogy igaz-e, ugye én vagyok szociológus, meg nem vagyok közben, nem sem, tehát erre, erre nekem, nem tudom, hogy ez egyáltalán így van-e. Ha így van, akkor nincsen igazán válaszom, de az a gyanúm, hogy ezeket a, ezt a leszazató, tehát az jövedelmi tizedeket, mondjuk nevezük így, mindig is csak kihasználta bármelyik politika. Ezt Akkor ezt a, a részt átugorva az, hogy ez egyébként, mint inaktív terület, ami egyébként ugye a biológiában azzal jár együtt, hogy elhal. Ez a terület azonban nem hal el, sőt, népességét tekintve növekszik, hogy milyen társadalmi feszültséghez vezet, az modellezhető? Mert erről az ember permanensen hal, miközben egyébként jelentős változást nem tapasztal, illetve ezt a robbanást sem tapasztalja, nem, mintha szeretné azt, hogy ennek a hangját és a látványát ott találja a szem előtt és a fülében. Hát nézzenek a eset a Mexikó, ahol a felső középosztán már kerítéssel keríti magát körbe, vagy Kolumbia, ahol egy, egy felső középosztálybeli valakinek, hát most nem tudom pont, hogy van, ők 20 évvel ezelőtt, még testőre kellett lejárni a, a középbe. És a találkom olyan így van, nekem volt egy kolumbiai iskolatársam, amikor Amerikával tanultam, és ő mondta, hogy valami ruhakereskedők voltak a szülei, tehát ilyen gazdagok voltak, de nem, nem ők voltak az olajbárok. Ő soha nem jársz egyedül a Szupermarketben mindig indítástőre elment le. Hát ez a vége. Nyilván Magyarország nem jut ide, mert azért ez egy másfajta másfajta társadalom, tehát nem lesz ebből ennyire ekstém, de hogy, hogy ilyen is. Azok a cégek, amelyeknek majd dolgozni fogsz, azoknak a társadalmi felelősségvállalásában ez ha benne van, akkor az valójában szépség volt? Mármint, hogy segítsen ez ezen a területen élőknek. Ez részben marketing, ö, részben pedig őszinte dolog. Tehát én azt láttam, hogy ez, ö, ezzel őszintén együtt tudnak élni. Amikor amerikai cégnél dolgoztam, akkor ez, ez megjelentett, ez, ez, ez, ez úgy fontos dolog volt. Énnek nyilván volt reklámérték, ezt sohasem nem tagadta, hogy ezt azért is csinálja. De közben azért, azért ez, egy, ez egy őszinte dolog. És ugye, nem ebben nem azon, hogy előzünk előző a vezérigazgató, hanem ebben részt vesznek emberek, ez nagyon sokszor önkéntes, tehát az ebben levő tevékenység az önkéntes, és akkor oda, oda jó szível önként mennek el az emberek, a dolgozók. Általában a szabai idejükből. Ha mind a ketten megérjük, és a rádió is szólni fog, akkor egy hét múlva már túl leszünk a választásokon. Az egyébként, hogy ki nyer, az vajon ezeknek a területeknek üzene bármit is, hogy az ő helyzetükben érdemi változás állhat be? hát majd kiderül. De most ö, a tekintetben, hogy ha az étlapra nézel, akkor bármelyik ö, ételben potenciálisan ma benne van-e az, hogy drukkolni lehet, ha az ő győzelmi következik be, akkor ezek a területek valami asféhez jutnak, amihez az elmúlt időben, évszázadokban nem. Én, én ezt nem látom, de, az, de ez, ez szerintem ez olyan látványos uh, problémával hogy hogy, hogy muszáj, hogy erre valaki legalább megpróbáljon valami választodni. úgyhogy azt gondolom, hogy igen Jövő héten akkor arról fogunk beszélgetni, hogy az, amit a nép döntött az, az a politikai formáció annak a területnek az életében, ahol mi élünk Magyarország potenciális amit jelent, miközben a mérleget nagy valószínűséggel csak négy év múlva lehet megvonni Köszönöm szépen. Én egy is? hét múlva. Illetőleg so, nem egy hét múlva, hiszen akkor már kedden. Igen, jól beszélsz. Köszönöm okay. szépen. Szia Péter. Tudoneli Pétert hallottak. <tört> Mint tapasztalhatták, beszélgetni nem felejtettem el. Jó reggel, lehet! Beszélgetéseink eredményeképpen kívülről megtanultam a telefonszámodat. Itt vagyok. Mondom, beszélgetéseink eredményeképpen kívülről tudom a telefonszámodat. <gül> Látod, már megértem, mennyi Igen. Figyelj, gyorsan, fele... Én megteltem. Te megteltem. Én megteltem. Négy nap. Igen, de ez nem azt jelenti, tudod, ez nem olyan, mint egy leftet. ugye az ember a kádból leengedi a vizet, és akkor az lemegy. De én nem gondolom azt, hogy hétfőn ez így hirtelen kiürül belőlem. Aha. Nekem egy picit kével még összetettebb a véleményem, de a belső választott. Amelynek a végrepélye nem tudja lenni, hogy meg Hello? Igen, figyelek. Ennyi. Igen, röviden próbálmattam a reggel. Te nem vagy... Igen? Te, Igen? te nem De vagy... Az amikor... Visszajövlak téged a másikon, mert ez nem tesz a telefonot. ugye hülyén szól... Bár a durannelli olyan furán szó. Jó, mondjuk tételezzük. Jó, és szóval azt akartam mondani, hogy 2002-ban és 2006-ban, amikor a Fidesz veszítenett, akkor a jobboldagyő észre nem is tettem, a vereséget lett is következménye. Fordított helyzet még nem volt, amikor a fidesz szemben szembenállók nem tudtak lehetleg megnyugodni. Most az a legnagyobb féle, hogy ez be fog következni. Bármint? Ami, a, a, a, Hát, hogy a Fideszen szemben álló, mondjuk úgy, hogy demokratikus világ, jobb ebben nyilván kevésbé is, nem, az nem ilyen csendes tudomású vétel reagál egy esetleges vereségre, hanem benne marad az a feszültség, amit te most tapintasz, azt mondod, azt mondod hogy te vagy, hogy vivágossá tegyük mindegyik számára, nem zavargásokra és rendpontásra gondolok, hanem egy ilyen hosszan elnyúgó, lánas állam. Jó, de ahhoz az kell, hogy az ellenzék győző. <szel> nem, mi azt mondom, hogyha a Fidesz győzne, az De. szavazók szavazóbox először busz, hogy nem a Fidesz meg. Hogy ezt érzed? Aha. Tehát a saját szavazóidról beszélsz? Igen. Igen, szóval nem, nem az történne, mint eddig mindig. Hogy jó, hát... Hanem mi a... történt? Uh, hát a feszültség, hogy benned van... De bennem, ben, tanr... én meg, bennem nincs feszültség, bennem, bennem, én, én meg vagyok tele feszültségről nem beszéltem. Jó, akkor az ak a feszültség, hogy benned nincs, de igen sokak van, e, ugye mégis, csak az nagyjából közkeretű lett az oldalon, hogy nem egyszerűen korbájváltás, hanem rendszerváltatáshoz hasonlítom, mi átlaglások kellene, mert ezek az emberek. Legyen hogy ezek maradnak, ezt nagyon sokan nem fogják tudni. Hogy ez miben jelenik meg, csak vorgolódásban, petíciókban, a kormányjal való szembefordulás tartós fennmaradásában, azaz ilyen közéleti kulturális konszolidáció nélküli állandó állapotban, ezt nem tudom, de most először ennek látom érdemi én, amit érzékelek, Európa kiadót hallgattam, és metallikát, az kevésbé szólt erről, én nem beszélek mafiállamról, én egyszerűen beszélek ma, én végtelen romlottságot érzékelek. Hát ez és ezzel a romlottsággal vagy. nagyon nehéz mit kezdeni, ha egyáltalán tudok vele mit kezdeni. Szóval így az alapvető feltétele ilyen típusú világ működésének, hogy elfogadom, még hogyha morogva is, az új kormány legitimitását. Ha nem fogadják a legitimitást, akkor az egyik legfontosabb stabilizáló tényező a hétköznapokból az kiveszik. De most miről beszélgetünk? Hát tettem egy meggyedlést, arról beszélgetünk, hogy el, el, de, el a válaszás, oké, nyer a, a Fidesz! A Mi történik akkor másnap azokkal az emberekkel? Mit fognak tenni azok, akikről te most beszélsz? Elégedetlennek lesznek, és? Elégedetlen lesznek, büszkék lesznek, frusztráltak lesznek, Igen. E és nem mennek egyszerre vissza dolgozni az irodában, meg a munkapad mellé. E Legyint volt jó, hát akkor most. Ha, ha nem? Hanem. Hát most legelepülőbb esetben káromkodnak, szitkozódnak, ajtócsankosnak. És? De hát az, az, az, egy, az egy, egy nem tapasztalt helyzet, amikor nincs egy alapvető közéleti belenyugvás és nyugalom. Nincsenek, nincsenek tapasztalataink, nincsenek kialakult eszközeink. Jó, de te azt látod, hogy ez 8 a utánban, miközben ma negyedikén meg nem érzem. De te nem érzed, én érzed. Jó, de ma, ma negyedikén van olyan, amiben nekem érzékelnem kéne egy olyan társadalmi feszültséget, ami 8 a után egy bizonyos eredmény létrejötte, okán ki fog majd az emberekből jönni. De ugye ma tele van reménykedéssel is az az oldal, melyikhez én állok. Ez a reménykedés tud átcsapni mély csalódássá, és a összes következményeiben. Én értem azt, amit mondasz, de csak nagyon halkan merem azt megkérdezni tőled, hogy mint velem múltkor a csalogató étteremben, amelyben csak rövid ideig tartózkodtam, de mégis megteltem ételszaggal, hogy nem elétezik-e, hogy abból adódóan, ahogy te élsz, olyasmit érzékelsz, ami arra a részre vonatkozik, de mégsem biztos, hogy társadalmi relevanciával bír? De, hogy nem. Hogyha itt, itt ezt a trakéjük, hogy lehetséges, persze, hogy lehetséges. Persze, hogy lehetséges. Én ebben sokkal uh, inkább azt érem tettem, amit én kérdeztem tőled, hogy nem fogod-e magad nagyon hülyén érezni főn, ha ellenzékben maradsz, mert egyébként van egy olyan dolog, ugye erről már beszélgettünk, hogy Gyurta Dániel egyszer csak fogta magát, ha bár ma hitett a Fidesz mellett a magyar időben, biztos tudja, hogy miért, de valamiért a, a sportolással felhagyott, valószínűleg a teste feladta abból adódóan, hogy a motivációja csökkent. Az a kérdés, hogy az ellenzék, illetőleg az ellenzékre szavazók 9 milyen motivációval fognak rendelkezni, abból adódóan, hogy? De itt van egy éles választóvonal az ellenzéken belül, mert lesznek ellenzéki pártok, amelyek így vagy úgy kevésbé vagy jobban magabiztosan, de megugórják a parlamenti küszöböt, és folytatják a küzdelmüket alapvetően szervezett keretek között, és szinte bizonyos, hogy lesznek akinek ez a választás nagyon könnyűen a politikai végüket jelenthetik. Az ő Itt állj meg egy pillanatot, csak hogy konkrétak legyünk. Mit gondolsz arról, amit a bokros megtett, euh, miközben ki tudja, hogy bokrosféle párt április 9-e után lesz? Nem közvetlen utána, hanem később. Tehát ér érdemben nem tud lenni. érdemben nem tud lenni. De akkor a bokrosnál azt tapasztalhatjuk, hogy az ő intelligenciája győzött az érzelme fölött. <hül> amit egyébként korábban is sejtettünk, hogy így lesz, vagy legalábbis reménykedtünk benne. Részben, részen pedig hát persze, hát belátta a helyszíthathatatlanságát. Minden intelligencia mellett a kiderül, hogy a politika az egy másik szakma, mint mondjuk azt... Hogy Jú, azt mondom, mondom, hogy olaj Lajos javára visszalép, az egy derekas cselekedet, és nem tudom, küldtél-e neki sms és mondtad neki azt, hogy Lajos, jól döntöttél. Fogalmam sőt, küldtél? Nem. Nem. Miért? Hát, de azt hiszem, hogy eszembe se jutott. De ez nem baj, felé De lehet, hogy baj. De Én lehet. azért elmennék mellét humánpolitikai humán faktornak. <gül> um, azt tudom, hogy de... szereted a feleségedet, de, az, de, de egy ilyen társadalmi érzékenységet jelenítenék meg melletted. Nagyon jó, de, de köszönöm szépen az innyirozott tanácsot, azt hiszem, hogy érni fogok vele. Bármint azt, hogy írók a nagyosnak egyesemest. Fontos dolgok ezek. Én ja, lények vagyunk, mindannyian. Abszolút. Absolut. beleértve, hogy valószínűleg lelke mélyen, amit addig is tudott, meglépte azt, amit egyébként a gonosz malacka nem tesz. nem? Mert a gonosz malackáról tudjuk, ugye, hogy azt mondod neki, hogy kihúzlak, mire gonosz malacka azt mondja, nem. De a Bokros Lajos nem gonosz malacka. Magyarországon sok gonosz malacka van sajnos ebben a társadalmi térben. Hát meg tudom máshogy, mert ilyen szigorú. Azt kérdezem, Valószínűleg igen, de hát mi erről a szegmensről beszélünk. E, ugye azt szokták mondani, Vilcsek tanárnő azt mondta, hogy nem kötelező gimnáziumba járni. Azok az ellenzéki pártok, amelyek nem fognak bejutni a parlamentbe, azoknak egyébként ez kötelező módon kell, hogy a létük bekerüljön? Nem, de nagy valószínűséggel abba kerül. Nem ismersz olyan pártot az elmúlt 28 évben, amely ha egyszer nem ugrotta meg a szövöt, visszatudott volna kapaszkodni. Egyet sem tehát van erről valami tapasztalásunk. Ez nem azt jelent hogy... És hogy eddig nem volt ilyen tapasztalásunk, az azt jelenti, hogy nem is lehet? De lehet, lehet. Csak azt mondom, hogy uh, ha végignézzük ezen a palettán, akkor aki egyszer elbukik ezen a vilgán, az nem tudott, hogy is a közöletben. Ugye hát ezek az emberek általában új pártokat hoztak létre, amelyekkel hol volt sikerük, hol inkább nem. E, máshol is feltűntek, ugye ezügyben az MDF-nek a reprezentáltsága a Fideszen belül eléggé preknális. Igen, az MDF és Kisgazdapárt is valójában a kereszténydemokraterai párt is ugyanak nincsen, a nevét viszi tovább Orbán, hogy elfoglalni. Szóval vannak ilyen tapasztalataink, sőt, hát csak ilyenek vannak. A DK és az MSP -e az ebből a szempontból valahol találkozik még a jövőben, vagy ki tudja? Hát a ki azt tudnám mondani, hogy közeledni fognak, mert amíg ez a választási rendszer van, addig hát nem kötelező az együttműködés, és az az épesző megoldás, hogyha előbb-utóbb egy szorosabb együttműködés van, hogy aztán ez hány lépcsőből áll, milyen sokáig tart, elvezet-e a végén egy egységes nagy demokrata párt megalakulásához valamikor, ezt nem tudom. Amikor a Fidesz létrehozta azt a rendszert, amiben mi élünk, abban benne volt az implicite, hogy nem tudták pontosan, de meg akarták alkotni, hogy a Fiala elnézést. A Gyurcsány és a Fiala 2018. április 4-én szerdán 7 perccel 9 után így beszéljenek? Nem, ezt nyilván pontosággal De a pályalejtését az beállította? Abszolút, abszolút, persze. Szóval Léza, a nemzeti együttműködés rendszer egyik oldalról, a centrális előtt a másik oldalról. Ez egy végiggondolt koncepció. Tudom, volt. az, hogy nem szabad föltenni ilyen kérdést, de lehetett volna-e hatékonyabban ezzel ellen fellépni, független attól, hogy történelmétlen a kérdés? Hát mi más eszközöd van, mint az éjszéksztrájk, a többi holdás is és folytathatnám. Tehát ezek az eszközök vannak, ezekkel megéltünk. A bolykot de... működött? Vagy ez egy elvi dolog volt. Ugye az a népszabadság bezárására vonatkozó uh, uh, kivonulási rész, és van a bolygót, tehát a választási törvény, illetve az alaptörvénynek a meghozatált teljes folyamatát mi bolykottátuk. De ez csak egy nagyon világos üzenet, hogy mindaz, ami ott történik, azt uh, uh, nem egy demokratikus vita vagy konszenzus végre látjuk, hanem egy párti diktátumnak. Nem vagyok azzal vádolható, hogy kollaboráltam a fidesz ennek a választási rendszernek az elkészítésében. Ugye a népszabadság számomra azért közelálló valami, mert ott dolgozott a barátnőm, és ha belegondolok abba, hogy a népszabadság megszűnésekor hirtelen előjött a szabad nép, és az, hogy egy társadalom volt vevő azokra a gondolatokra, amire nem volt vevő egy héttel korábban, az valami egészen elképesztő. Tehát, hogy mit lehet kihozni emberekből úgy, hogy közben közvetlen tapasztalásuk nincs is vele kapcsolatban, nagyjából úgy működött a szabad nép, mint ahogy a migránsok működnek most. Nem kell hozzá közvetlen tapasztalat, és mégis lehet rá hagyatkozni. Nem kell, hogy éljenek a közvetedben zsidók, ahhoz, itt antiszemita legyél. Igazad van Ferid, de azt, hogy ez így működik, én ugye öregebb vagyok, mint te. Kis szerencséd van, te is leszel annyi idős, mint én. Én már nem leszek annyi idős, mint te, de én ezt eddig még ilyen mértékben nem tapasztaltam. Ez először fordul velem elő, az, amit teről beszélsz, azt én is elsütöttem már poénként. De az, és most immáron nem zsidó mi voltomra utalva, mert én ugye az vagyok, hanem az, amire te ezt mondtad, azt először tapasztaltam. Szóval még a társas lény, ugye az egy Czafatokra olvasott alapkönyv a társadalom pszichológiának. Az az igazság, hogy eh, szociálisan úgy vagyunk imprintálódva, hogy saját közösségünk tagjaként nagyobb biztonságban érezzük magunkat itt egyedileg, ezért akarva, akaratlanul idomunk a saját közösségünk uralkodó véleményéhez. Ez az Jó, beszéljünk egyszerűen és magyarul. A, az én hompola az Krisztinám azt mondta a népszabadság bezárása után még két héttel, hogy ez egész egy ideig olyan volt, mint hogyha egyébként egy társadalmi kísérletet, egy szociálpszichológiai kísérletet követnének el velük, és néznék, hogy hogyan működnek, mint mérgezett egerek, és aztán bejönnek fehérköpélyes emberek, és azt mondják, hogy a kísérletnek vége, mindenki visszamegy a helyére. Ennek az analógiájaként képzelem azt, hogy Orbán Viktor egyszer csak azt mondja, hogy oké, okay, a kísérletnek vége, így viselkedtek, és vége. De ahogy a népszabadság, a nem volt vége, úgy a másikban sincs vége, de míg a népszabadságot az ember még úgy, ahogy értelmezni tudta, bár erről inkább a honpolának kéne beszélni, hiszen ő volt az érintett. Ennek az Orbán-Viktori kísérletnek a részeseként azt mondom hogy nekem ebből nagyobb mértékben van elegem, mint amilyen mértékben egyébként elegem van a kampányból, mert azt érzem, hogy kísérleteznek rajta, márpedig én is teszteltem embereket, aztán valaki azt mondta, hogy fiala, embereket nem tesztelünk, és én most azt mondom a rendszernek, hogy hagyja abba az én tesztelésemet, és ha hagyja abba az én olyan mértékben való befolyásolásomat, aminek én nem találom értelmét, de nem találok kiutat, mert egyetlen egy módon van, hogy ez ne hasonl rám, hogyha elmegyek az országból. A, B verzió. A magad eszközével teszel-veszel azon, hogy ennek a rendszernek így vége legyen. Ebben neked teljesen igazad van, csak iszonyatosan lassú. Tehát, hogyha ilyen mértékben működne a vízvezetékszerelő a lakásomban, akkor hallá kéne változnom, és kopoltyukat kéne növesztenem. Tehát fenn tudtak maradni Európában, Spanyolországban. Ó, ne, e nincs. Van sokáig, hát hogy mondjam, pokori rendszerek. Csak azt mondom neked, hogyha egy házasság rossz, onnan el lehet válni, bár az is sokáig tart, ugyanez ezzel a mostani együttélésen le van nerrel, mert érted, én elválnék a ner de a ner nem akar elválni tőlem, azt akkor mit csináljak? Én elmegyek szavazni. Megteszem én azt. Csinál, azt csinálsz, Csak Meg nem tudom, hogy miért maradom. vagyok arra ítélve. Tehát én azt szeretném, hogyha béké hagynának. Hát akkor megteheted, szóval Antall József után szabadon alámerülhetsz, és megpróbálhatod ki pekkelni. Tehát vannak az itt, itt választható évesztratégiák. stratégiák. hogy ide Magyarországra született, annak mind Petőfi Sándornak kell lennie? Nem, egyáltalán nem. Ugye arról beszélt a, a Csepeli ő... egy hete, hogy ez a nemzet hogyan van a passzív rezisztenciára ítélve, bár kőszegen lát jó példákat, most nem tudom, kőszegre kéne költöznöm a Csepeli szerint, így közvetlenül. Érted, én elolvasom a népszabát, a magyar nemzetet, hallgatom a rádiót, hogy megegyezett a karácsony az LNP-vel, de nem egyezett meg. Figyelj, óránként mondanak más hírek, és nekem ebből elegem van. Tehát nem tudok már mit kezdeni ezzel. Beleértve, hogy néztem a tegnapi interjúdat az indexben, figyelj Feri, ilyen gyorsan az index aljára kerülni, mint ami, hogy a te interjút került, ami nem azt jelenti feltét, hogy ez egy rossz interjú, hanem hogy valószínűleg a kattintásokkal úgy döntött a nép, hogy az nem lesz vezető anyag, pedig a te interjúid nem szoktak ilyen gyorsan a lap aljára kerülni. Aztán délután mindjárt sikerült valamit tenned ennek érdekében, hogy visszakerüljél, amikor az önkormányzati választásokról beszéltél. De néha az az érzése, mint mintha azt mondanám, hogy gyurulási fiam, nem kell neked állandóan a címlapon lenned. De, de, de, de szület. De te teheted, te nyugodtan Nem kell neked megfogadni, csak mondom ezeket a dolgokat, mint a nyuszik reszel, a reszelma környet. ez ezt az önkormányzati választást ezt te mikor találtad ki, hogy ez legyen ősszel? Múlt hét közepén. És ez függetlenül attól, hogy milyen eredmény születik? Mert ugye az, hogy a Fideszednek eleget tegyen, annak kicsi a valószínűsége. Hogyha netán gyűz az ellenzék, akkor is a őszre összehozni az önkormányzati választásokat, azért az nem kis teljesítmény. Természetesen minden ilyennek nagyobb az esélye, hogyha a végrehajtó hatalom a más színezetű, mint az önkormányzatok jelentős része. Okay, de hogyan jöttél akkor ránézzük Nézzük a geneszisét. Ebben reggel reggeltől estét. Hát, hogy tudjuk, hogy állj, csak. De de hogyan jöttél arra rá, hogy ősszel kéne, hogy legyen a zöngkormányzati választásoknak lenniük? Hát gondolom végig, hogy mit kell tenni a nerleboltás előadékében. Végrehajtó hatalom, média ö, függetlensége, szabadvallás ö, ö, és egy házalapítás, szolgáltatás, az oligárhákatalmának ettől is, a méz méz méz tovább, hogy mi van még olyan pillér, hogy biztosítja ennek az lesznek a működő képességét, és logikailag eljut az önkormányzatokig. Amikor a Megyeri Városok Szövetségének vezetője Szita Károly hűséges pártkatodaként összetereli a szövetség polgármester tagjait, és benekült ellenes nyilatkozat kiadását kéri követeni tőlük, ők pedig hát miközben a városokban, égetesekben nem láttak benekültet, és azért gondjuk bajuk van, szulkai módon eh, teljesíti a hatalom igényét. Hát ez azt mondja, ezek, hogy ezek russzabbak, mint az egykörnyi tanácselnökök. Ez pártutasítás. Na, de hát tudod, nem a párt a főnökre, a polgármesternek, hanem a választói. Ez a, ez a bajon velük. Igen, hát ugye ez nem egy tegnapi történet, és erre onnak idén ugye fel is figyeltem, mert ugye ez, ez valamikor 2016-ban kezdődött talán. Satt Kocsis Máté volt az, aki fújta a passzát szelet, hiszen volt, volt ott a budapesti önkormányzati vezetőknek egy ilyen... Valamilyen furban igaz. Igen. Csak tudom, hogy hallgat bennünket is önkormányzati vezető, és hát ugye van olyan, nem is egy olyan önkormányzat, de egy mindenféleképpen, amely például a, a vezetőjét tekintve arra kérte az indulókat, hogy tegyenek nyilatkozatot arra nézvést, hogy Magyarország nem nyitja meg a kapuit a menekültek előtt. Volt, aki fölvette, volt, aki aláírta, volt, aki fölvette és nem írta alá, volt, aki föl se vette és alá se írta. Igen. De nem állítom, hogy nem színes a kép, de azt állítom, hogy a mai önkormányzati világ rendszerszerűen nagyon messze került attól, ami ideák és eszmék mozgattak bennük a rendszerváltozáskor, hogy a település lakói alapvetően szabadon maguk intézik az ügyüket, és a polgármester ebben az értelemben a település lakónak a szolgája. Az a Szita Károly, aki most újra Krakus néven lett ismert, ez a Szita Károly, amilyen nyugodt lelki ismerettel jelentette föl saját családtagjait a 80-as években, most ugyanilyen nyugodt lelki hogyha kell a Fidesz pártutasításra, a pártutasításra úgy szeretett hajlandó vállalni ebben a gyűlöletes demagóg politikai kampányban. Ez probléma. Ez probléma. De innentől kezdve Kaposvár nem a Kaposváriak, kéne a Fideszét. Az a társadalmi feszültség, amiről te beszélsz április 9-ra kapcsán, ez a társadalmi feszültség ma kat illetően, nem tudom, hogy tetten érhető, amikor én ott voltam szilveszterkor, nem éreztem, pedig akkor is tudhatták, hogy kiszit akár, hiszen korábban is közétettek vele kapcsolatban újságcikkeket, ami a múltját illeti, vagy illette, van valami együttélés ezekkel a dolgokkal, amelyek nem tudom, hogy április 9-e után milyen feszültségekhez vezetnek, vagy milyen módon jutudnánk el oda, hogy ezekkel a dolgokkal nem úgy akarnánk együtt élni, mint ahogy eddig együtt éltünk velük. Nem értem. Két hete, két hete voltam Kaposváron, és váltott nekem két gimnazista. 17-18 éves, két nagyon helyes fiú. Úgy beszélni akarnak velem, mondtam nekik, hogy gyerekek, Örömmel, de muszáj megválljátok most már a fórum végén, már pedig az másfél óra, és akkor állok rendelkezésetekre. Megvártak. Elvonultunk egy sarokba, és azt mondják, hogy a lasz követő héten csütörtökön Kaposvár valamelyik központi terén, ők diák diáktüntetést kívánnak szervezni. Mert elegük van nagyjából a független diák parlament követeléseinek nyomvonalán mentek. Mondom rendben, ha ezeket csináljátok, persze is. Végre, hogy mi most beszélgessünk. Hát mert azt szeretnék tudom kérni, hogy nyilván a sok követő van nekem a Facebook oldalamon, és így erről egy pár mondatot, hozzátéve persze, hogy nincsen meg semmilyen pár politika, engem találtak meg, mert azt akarják, hogy sokakhoz eljussanak. Meg is tettem nekik hozzá, te szemsőt. A bejegyzésemet pártéről hirdettem is ott, Kaposvár környékében, hogy minél többen az Azaz van mozgás. Az az 17 és 18 éves gyerekek nem fogadják el azt, hogy nekik nincsen beleszólása a saját iskolájuk életébe. Ezek reménykeltő dolgok. Ezek reménykeltő dolgok, de mi most a patakokról beszélünk, miközben a folyót nézzük, hogy mi lesz vele majd április 8-án. Nem, tehát félét és nevesség, persze ezeknek van jelentőségük, de most kicsit ilyen menekülő útvonalnak tűnnek ezek a mondatok. Te nem csak azt akarom mondani, hogy nem nem, azért nem ez a kép. Persze van, amit te utaz, belenyugvás, apátia, csend... Én a romlottsággal kapcsolatos közömbösséget, vagy a romlottsággal kapcsolatos javítási szándéknak a hiánya. Tehát hogy mondjam neked, ugye van ez a más szemében a szákát, maga szemében a gerendátus kivételesen jól mondtam, és ebben én nem teszek különbséget emberek között beleértve magamat, és nincsenek pártok. Tehát nekem a az elmúlt idők emblematikus történése, ami az Alkotmány utcában történt, a Nemzeti Választási Bizottság előterében Nyakó Istvánnal és a kopaszokkal, és valójában semmi más nem szeretnék, mint egy olvasó hogy abban az Isten még az én életemben tegye lehetővé az, hogy megkapja mindenki azt, ami neki az ügyben jár, független attól, hogy a vasárnapi bolzár közben megszűnt. Jó, akkor megyek egy ilyen lehjebb. Uh, hogyha nem ezt a témát. Én nem engedem, hogy nem. Cip cip cip cipelünk magunkkal egy uh, iszonyatos, terhű, valóban közös romlottságot is mutató társadalmi alkut, ami 56 után 33 égig fent állt. Kádár rendszernek volt három nagy tabuja. Az egypárt rendszer, az oroszok jelenléte és 56 nagyibbe. Az volt az alkotárja, A gyerekek, hogyha befogjátok a szátokat, és tudomásul veszitek, hogy a párt itt várja tőletek, akkor mindenki másnál szabadabbak lesznek, nagyobb lesz a jólét építőket, és gulyás kommunizmust. És mi így együtt Lényegében ez a elfogadtuk, amelynek az lett a végeredménye, hogy egyetlen ország lettünk ebben a régióban, ahol nem, nem, nem vált el világosan, hogy ki az elnyomó és ki az elnyomott. Én ezt nem látom oh. ilyen bonyolultan. Tehát uh, ugye ott vannak a 2006-os események, amellyel kapcsolatban most Jugovics Róberttel készült egy interjú a fűhűn. Ott van a privát kopó, ahol megszólították Szabó Ferencet, Szabó Szőke Ferencet, uh, uh, aki ott volt a Lendvai utcában, akkor, amikor a tüntetőket kellett volna onnan elvinni, vagy vitték is el, vagy kellett megvédeni a Fidesz székházat, és én azt gondolom, hogy ezekben a dolgokban nekem tisztán kéne ne látnom, és én nem látok benne tisztán, és azt látom, hogy az a sajtó, amelynek elvileg a része vagyok, nem követel mindent annak érdekében, hogy a dolog tiszta legyen, miközben én azt feltételezem, hogy benne van potenciálisan ebben a két történetben az, amitől megbukott a Ficó kormány. Igen, de erre mondom, hogy más itt a szlovák és a cseh közkultúra... De meg kell -e valakinek halni, muszáj -e? Az Andrashevnek volt ez a mániája. Nem, egyáltalán nem muszáj se, hogy de az Andrashev azt mondta, hogy egy ember halála alapvetően változtatna meg itt minden hozzáállást. Miközben nem kívánhatja az ember azt, hogy ez következzen be, annak érdekében hogy? Hát én meg remélem, hogy ez nem így van. Én is ezt mondtam. Remélem, hogy ez nem így van. Hát, hogy nem Tóna így van, ezt nem... Mi megtanultuk ezt a kidekkelést, amit mondta, mondta, Banta Zsózsefnél, az alapigasság, hogy az ország nagyobb rész által megtanult, és a maga élete szerint sikerrel érest, Jó, de Feri, itt azért nem stímmel, mert te megtanultad ezt a kibekelést, de Orbán Viktor nem tanulta meg ezt a kibekelést, és jelenleg Orbán Viktor izélgett uh, téged. Tehát egész egyszeren azt mondja, hogy, hogy most te miattam vagy passzív rezisztenciában hihi, és hogyha a én úgy ébredsz, hogy ellenzékben maradsz, akkor továbbra is én foglak cseszegtetni téged, és nem fordítva, és ahogy te cseszegtetsz engem, tudod, mit azzal én elleszek az elkövetkezendő négy évben. Um. Úgyhogy belegabajodtam, úgyhogy most uh, óvatosabban mondom. Uh, van ez a jól ismert szöveg, hát már nem tudom, hogy talán 15. Lajos, de itt a féle mondom a, a hallgatóknak, majd elemézni fogom, hogy uh, nem baj, ha gyűlölnek, csak féljenek tőlem. És azt gondolom, hogy Orbán kimondva kimondatlanul, nagyjából jön ezt gondolja. Nem baj, ha az ország jelentős része a pokolba kívánja, Féljenek tőlem, mert amíg félnek tőlem, addig meg tudom őrizni a hatalmat. Én ezt értem, csak az előbb a, a, a visszatérve, a, amit te mondtál, az Antal József, tehát azért ott volt egy Szovjetunió, és a Szovjetunió kapcsán mégiscsak volt itt egy szocializmus, amit most kommunizmusnak hívnak, amely megdönthetetlennek tűnt. Az, hogy Orbán Viktor szocializmus és Szovjetunió nélkül potenciálisan és virtuálisan meg tudta építeni azt a hálót, amiben te úgy beszélsz róla, mint ahogy az emberek beszéltek a Kádár Jánosról, azért az a maga nemében azért egy ritkatróváj. De ez tehetséges gazember. De en, ugye ennek a szó mind a kettő fontos. Ez a fickó a tehetségét nem a közjó javára használja, hanem romlott e, hatalmának fettantása. Én ezt nem tudom, így nem beszélek róla, de ezzel együtt azt tudom neked mondani, hogy én, mint néző, azt nézném, mint a Rodolfónál, hogy hol van a trükk. Mert az, hogy immáron ez nyolc éve működik, abban van valami párját ritkító. Mert amiről te beszélsz, annak szappan buborékként kellett volna szétpattannia, és ez se, se Szovjetunió, se megszálló orosz csapatok. És anélkül tudja ezt megteremteni, és el lehet mondani, hogy hogyan hozza létre a törvényeket és egyebeket, de mégis olyan eszközökkel teremti meg, amelyek a demokrácia eszköztárában valahol nagyon eldugva, de ott vannak, fél diktatúra, vagy nem tudom micsoda, de azért minden esetre nem szocializmus és nem kommunizmus független attól, hogy az emberek mindenféle zöldségeket beszélnek össze, összehasonlítva ezt a mostani helyzetet a rákosi rendszerrel, és te, mint az ellenzék nem tudsz rájönni úgy a forszára, hogy azt mondjad, hogy nézzétek meg, ott csal, és ezáltal a másik egyszerre csak lebukik, és azt mondja, oké, okay, rendben van, másik cirkuszt keres. Most is van megszállás, János. A, az a helyzet tragédiája, hogy nem idegen a hatalom szállt meg bennünket, hanem a saját kormányunk. Ugyanaz történik, amit teszítettek a bolsevikok. Elfoglalják a távírdát, elfoglalják a rádiót, fenyegetik az ellenfeleiket virtuálisan és nem virtuálisan, elég tétel fogunk lenni, üzeni a miniszterelnök. Tehát van itt egy megszálló politikai hatalom. A demokrácia díszletei mögött itt épül egy diktatúra, ahol Orbán 2000 fő ügynököt listáztat, a vagyar... intézni azt, hogy április 9-én olyan eredmény szülessen, amely nem hagyja ezt a gonosz ér... felettesént érvényre juttatni. Nem, szerintem a lé... Lé... szerint ugyanarról beszélünk. ugyanarról beszélünk. De ha mégis ez a szervezet úgy dönt, hogy megtartja, akkor... akkor mi van? Mit tart meg? Hát ezt a felettesént? Hát nem tudom, mindenben beleagabajodtam most, hogy mondasz. Hát nem, hát hogy, hogy megmarad ez? Tehát Köz, miközben gonosznak tartja, maga az énednek a nagyobb része kitart mellette. Lehet négy év múlva megint különböztetni. Bizonyos emberek felettes, Bizonyos emberek felettes, ények. Igazad, nem van, igazad van, maga... Ferid, de azt értsd meg, hogy van egy olyan pillanat, és én véletlenül se beszélek erőszakról. De amikor a Fidesz fogja magát és kimegy az utcára, ugyanezt az úgynevezett demokratikus baloldal nem teszi meg. Tehát különböző asztaloknál, különböző kampánygyűléseken, öten, tizen, ötvenen és százal ezt megteszik, de az a fajta elegem volt, ami abból adódik, hogy egyszerűen nem akarja, az ebben a formában nem jelentkezik. Én nem azt mondom, hogy ennek kell lennie. De csak arról jutott az eszembe, amire azt mondtam, hogy ez négy év múlva változhat, miközben nem kötelező négy év várni, de az, hogy ez így zajlott az elmúlt időben az országban, az valamit mégis bizonyít. Ne még ezt a választást. Nem ne temetem. Egyáltalán nem temetem. És nem beszélek az országnak a fideszes részéről se úgy, mint az ellenségeimről. Nekem ők nem az ellenségeim. Nekem Orbán Viktor nem az ellenségem. Nekem a Orbán Viktor egy olyan osztályfőnök, akitől szeretnék egy másik osztályba menni, és aki abban az osztályban akar maradni, tiszteletem, de köszönöm szépen, én azt nem szeretném. Ennyi. Na, hát azért most négy napulva van egy nem túl tisztességes, nem túl szabad választás, amin a véleményed kifejezheted. Hogy látod az órádat, a ránézel? De tovább is bizakodó van. Tovább is bizakodó van. Abszolút. Úrvassam én az Indexet, a népszavát és az anyám kinyát az ügyben, hogy sötét irodák mélyén hogy ül az LMP, a DK, az MSP, a nem tudom kicsoda a vagy ezt most már hát felejtsem el a hátralemű napokat, független attól, hogy az ATV, BTV, HírTV ez ügyben engem hogyan kísért meg? Nem, úrvassam ebben még én fejleményeket, fontos fejleményeket várok. De nem kérdezem meg, hogy mi az, elmondod önként, vagy nem? De hogy mondom el önként? Uh -huh. De kérénkesen mondom el. Tessék? Hát ny ny nyilván, zsarnok, konzultátok, egyeztetések, azt reméljük, hogy e, még sokkal tisztább politikai térképet tudunk e, szombatig előállítani, sokkal köszönöm működésével. És mondja a miniszterelnök úr, muszáj ezt az utolsó pillanatba csinálni? Eh, bocsánat, csak én nyerem a tablettával. Te nem muszáj, de hát mi a, a nagy részét megcsináltuk decemberben. Az, hogy ö, vannak pártok az elemtével az élen, amelyik vonakodik, vonakodik, vonakodik, és bármi nehéz mozdul, ahhoz őszintén szólva, hát mit tudok csinálni? Képviselek valamit, sürgetek valamit, de hát a végsőt is nem az én van. Hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen beszélgetést fogunk folytatni egy hét múlva. Tehát folytassuk de még a feleséged az vár rám pénteken. A szemben te is vársz el Mennyire vagy izgatott, felé. Hát nem tudom, hogy most ülnek velem szemben. Azért izgatottak látszom. Nem, azt kérdezem, Iralda, mert, Iralda, figyelj, Iralda, hogy azon a területen, ahol én dolgozom, az, hogy az, amit én szeretem, hogy ez megvalósuljon, az egy tízes skálán, tízesre foglalkoztat. Azt kérdezem, hogy mennyire vagy izgatott, hogy az igazságérzeted jelentkezzen a választások eredményében vasárnap este? De... Üres locsogást tudok csak neked mondani. Én azt hiszem, hogy mi megtettünk mindent a bkm Csak azt kellett volna Ennyi... mondani, hogy igen, nagyon vagy Nem kellett volna üres locsogást, de jó. Okay. Ennyi. Hát most én nem fogok szebben Rendben van, Feli. Azért, ezzel ezzel együtt, nem ha győzöl, akkor több pénzért, ha vesztesz, akkor kevesebb pénzért. A társadalompolitikai, szociális, ilyen szociális érzékenységi faktorodnak elszegődöm, ha a Dobrev megtűr maga mellett. <laughs> Rendben van, okay. Köszönöm szépen, Oké. Gyorsány Ferencet hallották most, egy kicsit szósszanok, csak arra felmondom, hogy az első óra is bonyolódhatott volna úgyhogy hogy beszélgetünk, tehát nem muszáj nekem a kijelölt beszélgető partnereimmel beszélgetni, ahhoz kell egy másik ember, és még az se kell, hogy tudja, hogy mit akar. Tehát volt már meg annyi csiszolatlan gyémánt, amit mit együtt csiszolgattunk ő meg én. Kedves Éva. Meg a többiek. Jaj, Istenem, Istenem, Istenem! Ha valaki akar telefonálni, akkor telefonálhat, és aztán megfelelődv a Donátot, most szusszanok. Jó reggat! Jó reggat! Járunk. Csak egy kérdésem lenne, hogy az nem lehet, hogy... Azért nem pukat ki ez a lufi, mert esetleg önök látják jól a helyzetet ezzel nem, a rendszerrel kapcsolatban? Nem tudom, mi az, hogy önök? Hát most a gyurcsány szerintre jól megbeszélték, hogy miért nem durran dú ki ez a dolog. Én Ö, arról beszélek... Én, már két ember van akkor, tehát de, önök. Azért de kérdőre, de, de önök. nem, én akkor Abba nem érti ezt, amiről beszélek. Én beszélek egy olyan romlottságról, amit ezek szerint ön nem lát. Uh, ezt, ez nem teljesen így van, különben elmondanám, csak az a baj, hogy az ember mindenhol látott már unultságot. De én nem beszélek ezt, általában, nem? én konkrétan beszélek, de és de tudja, esélye? nagyon jól, várjon egy pillanatot, nagyon jól tudja, hogy én mennyi időt szántam, gyakorlatilag az utolsó két hónapban vagy egy hónapban tántorodtam el, mennyi mindent elköltem annak érdekében, hogy tükrözt mutassak a Fidesznek, miközben senki nem kérte engem arra, hogy tükrözt mutassak, önmagamat tettem hülyévé, hogy korrigáljanak. nem és Azt mondtam, hogy ez okoz bennem akkora diszkrepanciát, hogy én akkor azt mondom, hogy immáron nem őket akarom megjavítani, hanem valami mást választok. Nem akarom azt, hogy a Nemzeti Választási Bizottság előterében történtek, kivizsgálatlan maradjanak. Ha ez az egyetlen egy dolog van, akkor abban azt mondom, hogy szövetkezzünk. Ha pedig ön azt mondja, hogy szövetkezik velem, akkor azt láthatja, hogy ebben az ügyben tiszta vizet, az a párt, amire ön egyébként szavazni fog, nem akar. Ennyi pont. Okay, de az a nem oké, okay. nem oké. Okay. Nekem az a bajom ezzel az egésztől, hogy 2002-2010 között szerintem sokkal nagyobb romlottság volt, és most én például egy olyan ember, emberre fog szavazni, vagy egy olyan koalícióra, szerűségre, ahol ott van egy olyan ember, aki a 2006-os De semmilyen koalícióra nem szavazott. És engem az is érdekelne, nagyon érdekelne végül is, hogy akkor mi történt, ki adta ki a parancsokat, és hogy történtek a dolgok, tehát ezután is lehetne még menni, és akkor mégis ott van, de hát ott lesz egy olyan ember, a Gyurcsány Ferenc, benne van ebben a, a szép kis koalícióban, akik, hogyha nyernek, akkor én, értem, lesz, de, hogy én olyan konstrukcióról tűz. beszél, ami egyáltalán nincsen itt. Én megmondtam, mindent elkövettem annak érdekében, hogy tükröt mutassak azoknak, akikről most azt mondom, hogy köszönöm szépen, nem ennyi. Pont. Az én lelkismeretem tisztató. Egyszer jól. egy. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt Horváth, te, nem te is meglepődtél a beszélgetés elején, amikor Gyurcsány vizionálta ezeket a dolgokat, küldtem is egy SMS-nek, úgy érzed, hogy Gyurcsány is ilyen polgár, háborús, aggódó sejtett a választás, amit a szívük szívnek, amit mondja, nem való. Én azt hallottam, amit ő mondott, és azt tudom, hogy amikor a múlt héten beszéltünk erről, akkor azt mondta, hogy én ne akarja a polgárháborút vizionálni, miközben én erre rákérdeztem. Ne fog olyasmit mondani, ami a beszélgetésben nem volt benne. Tudják, amit önök itt most produkálnak a gyurcsány kapcsán, azt nyugodtan produkálhatták volna a gyurcsány nélkül 7 és 8 óra között, és megpróbálhatnák holnap, és nem kell hozzá a gyurcsány. Egyszerűen csak a saját közérzetükről kéne, hogy normálisan tudjanak beszélni. Ennyi. Ne a gyurcsányhoz viszonyítsanak, ne az Orbánhoz viszonyítsanak. Ne hozzám viszonyítsanak fogalmazzanak meg blőd és nem blőd gondolatokat ezen személyek nélkül. Belejött, vagy beszélhetnek nem csak a politikáról, arról beszélnek, amiről akarnak. Igen. Orbán Viktor és a Fidesznek, valamint ennek a NERV-nek az infantilizáló hatását saját magamra vonatkoztatóan egyszer már elmondtam, de hogy ez ilyen nagy merítésben is működik, azért az egy nagy trubály. Azért ez egy komoly cirkus, amit itt a az asztályfőnök tudott létesíteni. Van még egy harmadik telefonáló? Csak közben a Wintermantelnek akarok küldni, egy SMS-től szerintem fél tizenegykor fogunk találkozni. Szóval valaki? 061 489 0999 egy Ha nem, akkor... Jó reggyszer. Jó igen. Én amiatt telefonálok, hogy a, itt a tiltakozás, meg hogy hogyan lehetett volna megelőzni című részén a beszélgetésnek, ott ugye ez az éjségszárt, meg ilyesmi hangzat. Hát az, az, amit ő csinált, igen. igen. Nekem ezzel gondom van, mert én az az érzésem, hogy nagyon magára hagyták a a népszabadságot jóval korábban. Tehát ez egy döntés volt uh, a baloldal részéről, hogy uh, nem médiabirodalmat épít magának a cég, vagy tart hanem uh, hanem egyszerűen szépen apránként kihátrált megy és utána ez a. Jó, hát, az, ön ezt beszél, következni. az tökéletesen igaz, de ne felejts el, hogy ön most egy olyan. Uh, műsorvezetővel beszél, aki a legkülönbözőbb rádiók fenntartásához az államot kérte segítségül, és ezt a mondatot nem szeretném ennél hosszabban folytatni. Tehát én olyan konspirációra készü, ké, késztettek, amivel kapcsolatban ön engem elítél, miközben tehát mondjuk elítél, miközben engem hallgat. Ugye azt lehet tudni, hogy a piacgazdaság abban a szegmensben, amiről ön beszél, nem működik. Ezt a Fidesz felfedezte, és ennek megfelelően működött. A baloldal, hogy felfedezte, azt nem tudom, de nem ennek megfelelően működött, miközben ön egyébként elvárja, hogy veszteséges dolgokat ne tartson fenn az állam. Gondoljon bele abba, hogy mennyire önellentmondásos az, amiről ön beszél, miközben tökéletesen értem, amit mond. Csak egyszerre van igaz, és egyszerre nincs igaza, ha érti azt, amit mondok. Igen, kristáltisztán értem, pontosan. Tehát egyébként pontosan nem ugyanazon a horizonton térül meg. Pontosan, pontosan, el, pontosan és minden egyes cselekedetre lesz egy Horváth Péter, aki azt fogja mondani, hogy jól tetted, és lesz egy olyan, aki azt mondja, hogy nem tetted jól. Itt, nem nem. itt egyetlen egy dologra van szükség, hogy az, aki egyébként ebben befolyást gyakorolhat, meg akarja tenni, vagy sem. Orbán Viktor megtette, Gyurcsány Ferenc nem, Bajnai Gordon nem. Jó, csak nekem ott van, tehát azt hiszem, hogy itt illeszkedik a logikánk, nekem azzal van a gondom, hogy utána megjön egy egészségszráj. Tehát akkor... Igen, most... de nagyon jól beszélt, de a kettő között ilyen módon nem lehet egyenest húzni. De miért? Azért mert, nem, azért, mert azt kell, hogy mondjam önnek, hogy miközben Magyarország történelme ezt bizonyította, nem kellett volna, hogy feltétlenül ez bizonyítsa. Tehát az a, az a determináltság, amit ön megfogalmazott, az én szememben nem determináltság. Én egyfolytában fennhagyom annak a lehetőségét, hogy legyen változás, miközben egyébként ez kis hazánban ritkán következik be. De, hogy egy szocialista mondaná, a potenciális lehetőségét szeretném fenntartani. Azt Jó, az de, apró vagy... nőanszot. Értem, na de ennek egy következménye lenne, hogy akkor egy kicsit nyugodtabbak lennénk. De még egyszer, a... ön egy olyan logikában beszél, amely logikát én nem használom, mert én fenntartom egyfajtában annak a lehetőségét, amit ön praktikusan kizár? Hát én fenomenológiai oldalon közelítem meg, és egyszerűen ott, ott pedig ez látszik, hogy látjuk az eseményeket. Jó, csak ne felejtsen, hogy itt vagyok én, aki ilyen módon járok el, és teszem lehetővé azt, hogy a rádiók működjenek, aztán jön Király Júli, és azt mondja, hogy én egy Fidesz kollaboráció vagyok, hallottam. és itt ezer ember jön, és azt mondja, hogy igen, igen, igen. Jó, de az azt párhuzamba állítani, tehát ebben meg akkor mi nem értünk egyet, hogy egy, egy párt, vagy egy egy, egy gondolkodási uh, uh, uh, irányba fenntart egy rádiót, vagy fenntart egy, egy, egy nagyon komoly napilapot, versus az, hogy egy nis rádiót fenntartunk, azért az két teljesen különböző ügy. De ugyanabban a rendszerben vannak? Tehát nem állítom, hogy van hasonlóság közöttük, de gyökeresen más történet. Én egyetlen egy dolgot tudok ezzel kapcsolatban mondani. Az dönt jól, aki ebből a rendszerből úgy távozik, hogy elhagyja az országot, odott esetben annak a remében, hogy visszatér. Nem osztom a nézetet, de megértettem. Ez némileg is a amit zajlik az elmúlt években. Hát de mindig az a legegyszerűbb, hogy lelépni persze, stb. Nem feltétlenül lehet, hogy az energiáit így spórolja meg az ember. Hát igen, csak mi a, a szarabb amely elmenekültem, beírhatja a Nem feltétlenül, nem... az abból is adódhat tudja, hogy a helyzetet így ítéli meg. Ne kerüljünk abba a helyzetben, hogy az orvos kinyitja a hasunkat és azt mondja, hogy ó, oh, hát amit én látok, ebben nincs mit tenni, és visszavarja. Én szeretnék nagyon optimista lenni, nagyon derülátó a hazámat illetően. És a hazámnak tagja ön, a ányom, Orbán Viktor, mindenki. Én most igazán egy pozitívomat látok, jön a tavasz. Csak egy olyat, ami nem személyes. Szia honpa. Ő is egy olyan dolog, ami Fiala János vagyok, rabolnám az idődet nagyjából 10 percig, aztán cserébe viszont téged foglak hallgatni, de ahogy ezt annak idején Poszler tanárról mondta, az nem árt, ha a diákságot befolyásolja a téma ismerete. Hallgass el engem, igen, aztán én foglak hallgatni téged, jó? Köszönöm szépen. Önök most azt hallják, amint Donát László hallgat. Um... Nálunk újra elolvashatja és meghallgathatja a balás Balázs ige hirdetését, evangélikus.hu részlet. Hangsúlyozom részlet. Kedves testvérek, ezen a húsvéti ünnepen menjünk oda az üres sírhoz, ezért, hogy megnézzük. Nézzük meg és hagyjuk, hogy hasonl Nézzük meg akár saját bibliánkat, kinyitva vagy a Szent írás, applikáció telefonunkra letöltve, hogy hogyan írják le az evangelisták a húsvéti reggelt. Vagy ha egy zeneművet hallgatunk meg ma, ez legyen mondjuk a luteránia 2017-es előadásában a János Passió, amit én is online hallgattam az ige írása közben a héten. Menjünk, nézzük, mekeressük a lehetőséget, hogy hasonránk a sír. Hagyjuk, hogy hasonránk az, amit ott találunk, vagy amit, akit ott nem találunk. A teoreo alapú ige a nézésnek, látásnak azt a formáját jelenti, amikor ismeretten látunk. Amikor már nem csak látom, hogy egy hatalmas sziklát odagördítettek egy sír elé, hanem azt is tudom, hogy annak a sírjelé gördítették oda, akinek nem láttam a halálát és a temetését. Így mentek ezek az asszonyok a sírhoz, hogy a kíváncsiságuk vagy a hitük vitte oda őket, azt mindenki eldőlteti magának. Azt gondolom, hogy csak a kíváncsiság kevés lett volna, de mégsem terveztek, mégsem végeztek bonyolult számításokat, vagy gyártottak távlatokat, döngető stratégiákat, akárhogyan is magyarázható statisztikai adatok alapján sőt, még csak arra sem gondoltak, hogy mit fognak kezdeni a kővel. Lehet, hogy a mi életünkben is vannak ilyen kövek, amelyek úgy ott vannak, aztán mégis oda megyünk, mégis szembenézzünk velük, az odaúton még nem tudjuk, hogy mit fogunk vele kezdeni, nem viszünk nem készítünk először abban aztán főleg nem reménykedhetünk, hogy hivatalból odaállított katonák, majd segítenek nekünk mégis oda megyünk. Lehet, hogy el is nevezzük ezeket a köveinket. Lehet betegség, veszteség, kudarc, fájdalom, megalázás, és még sorolhatnánk. Itt a padokban, és biztosan a rádiókészülékek előtt is ülnek olyanok, akik nem most ezek a kövek, akár legyőzhetetlenül hatalmasnak és nagynak tűnnek, és fogalmunk sincsen, hogyan tegyük el őket az útból. A húsvét reggeli öröm hír az, kedves testvédek, hogy nem kell, nem nekünk kell, nem csak nekünk kell, nem egyedül nekünk kell. Vannak tehát ezek a köveink, és a húsvéti asszonyokat követve mégis mi is oda megyünk, mi is oda megyünk. Mi is neki megyünk. Ez már a híd cselekedete. Az asszonyoknál még nem mondhatjuk konkrétan, hogy a húsvéti híd cselekedete, de már annak a megmagyarázhatatlan erőnek a tette, ami oda vitte őket ezen a vasárnap reggel. Mi pedig már ezeknél a kedves húsvéti asszonyoknál is többet tudunk. Többet, hiszen az ő odaérkezésükkor azt olvassuk, hogy az úr angyala leszállt a mennyből, odaléfe elhengerítette a követ és leült rá. Hihetetlen könnyedség van ebben a mondatban, kedves testvére. Képzeljük el ezt a mozdulatot, amit mi megfeszülve, többen összefogva sem biztos, hogy el tudnánk hengeríteni, azt az angyal, egyszerűen odalépve megteszi, és még fel is ül a tetejére. Hiszem, hogy ez a könnyedség az, ami meghatározhatja a húsvétunkat. Ez a könnyedség és természetesség az, ami fricskát ad mindennek és mindenkinek, még a halálnak is. Sőt, leginkább a halálnak. Mint az, kiáltalán a halálnak egy jó sikerült átverés után, április balondja, Mit kerestek itt? Azt, aki nincs itt? Nincs itt, mert feltámadt. Emberi törvények és fizikai számítások szerint itt kellene lennie, de nincs itt, mert itt nem emberi törvények uralkodnak, itt Isten angyala jelenik meg. Ezen a húsvét reggelen a mindenhat úristen képviselő angyal könnyed és laza, Kőreülése, fricskát ad mindennek és mindenkinek, fricskát ad azoknak, akik azt mondják, ingyen sincs szükség megváltásra, fricskát ad azoknak, akik eliszik, hogy nincs szükségük a megfeszített Jézus keresésére, fricskát ad azoknak, akik nem veszik észre az angyal tekintetében azt a hatalmas energiát, ami egy villámlásban van, fricskát ad azoknak, akik azt gondolják, hogy keresztény hitünk nem más, mint múltban néző Jézus szellemi hagyatékát ápoló vallásosság, fricskát ad azoknak, akik szeretnék velünk elítetni, hogy egy másik vallás képviselő ismeretlenül is rosszak. Fricskát ad azoknak, Azoknak, akik azt mondják, hogy gyűlölnöm kell nálam sötétebb bőrű embertársaimat, fricskát ad azoknak, akik egymással veszekedve nem tudnak egy nagyobb közjóért békét kötni, fricskát ad még azoknak is, akik hagyják, hogy Emőke vagy Gábor szavazó helyetük, fricskát ad azoknak, akik nem tudnak Isten táblatokban gondolkozni és látni, fricskát ad azoknak, akik a kereszténységet is görcsösen élik meg, és nem látják meg ennek a külreülésnek a hihetetlen felszabadítását a győzelem szimbólumát. Hiszen a hísvétő örömhír ezt hozza közénk. Ez a hihetetlen felszabadítást ezt a csodálatos győzelmet, ez élik át az asszonyok érdekes módon, míg a feltámad Jézussal való személyes találkozás előtt. Arról a szakaszról csak a holnapi napon fogunk evangélikus templomainkban szert az országban prédikálni, hogy az elszaladó asszonyok előtt maga a feltámadott is megjelenik. Ma még csak azt halljuk, az üres sír látványa önmagában még kevés volt a változáshoz, de az angyal hangján megszóló Isteniga már elég volt. A változáshoz tehát a húsvéti örömhíre Isten Istenidé igényére volt szükség. Így szeretett testvére, mint a Harkai templomban, és kedves rádióhallgatók az autóban, utazás közben, a konyhában, a húslevestre figyelve, a nappali foteljában nyitott énekes vagy a számítógép előtt háttérként hallgatva, nem vagyunk hátrányban a 2000 évvel ezelőtti tanúkhoz, ezekhez a kedves asszonyokhoz képest, mert ez a világos sarkaiból kimozdító szó, igé a miénk is. A feltámadásról szóló jó hír a miénk is. Ahhoz, hogy véget érjen a magány és a félelem, és hogy örömmel eltörtve mozgásba lendüljünk. Nincs szükség másra, mint a megszólító Isten igére. Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresítek. Nincs itt, mert feltámadt, amit mondta. Akkor tudunk tehát mi is megérkezni az üres sírhoz, ha a megfeszített Krisztust keresjük, mondta egyebek között. Igen Mesterházi Balázs. Ezt követően volt egy tévéműsor amely egyebek közt a következőket tartalmazta. Bayer Zsolt, a kormány magyar idő publicistája, az ECHO TV sajtóklub című műsorában arról beszélt, hogy egy hülye pap, egy gazember papszavaival nem lehet azonosítani egy házat. Hozzátette azt is, hogy régóta figyeli a saját egyházát amely egyre liberálisabb Skandináviában, például már nyíltan a lezvikus tiszteletes nők leszedik a le templomaikról a keresztet, nehogy véletlen zavarják a migránsok érzékenységét. Azt is látja, hogy a magyar evangélikus egyház püspöke, Fabinnyi Tamás, ezek a mesterházik évek óta minden nyilvánosan és büszkén megtagadnak, ami neki fontos, majd úgy folytatta: kilépek az evangélikus egyházból, ez az egyház nekem nem egyházam többé. A liberalizmus, ami korábban a nemzetállamok létrejöttének az eszmerendszere volt, már a Kretének és az idióták is az európai civilizáció tönkretételének lett a bibliája, amiben ő már mint Bajer Zsolt nem ohaj részt venni, úgyhogy ő a maga részéről megtagadja az egyházat, és miután mindig is a katolicizmus vonzotta, így katolizálni fog. Mélyen sajnáljuk, hogy Mesterházi Balázs esperes teológiailag átgondolt az evangéliumhoz hű húsvéti rádiós ige hirdetéséből sokan nem a feltámadás örömhírét hallatták meg, hanem annak nyilván a közelgő választások miatt önkényesen aktuál politikai tartalmat tulajdonítottak. Meggyőződésünk, hogy a lelkészeink eskülyükhöz méltóan az evangélium tiszta hirdetését és a rájuk bizottak pásztorolódását tovább a békesség megteremtését tartják feladatuknak. Egyházunk a népétől, a magyar társadalomtól, különösen és a közszereplőktől és a média képviselőitől a józanság és az igazmondás komolyan vételét, valamint a másik ember méltóságának megbecsülését kérjük. Dr. Fabinyi Tamás Gáncs Péter és Szemerei János Püspökök, Budapest, Győr, 2018. április 3-a. Ma a 2018. április 4-e van szerda, 9 óra múlott 20 perccel a vonalban Donát László. Figyelek! Nem is tudom, hogy mi, mihez kellene kommentát fűznöm, mert ez három teljesen különböző állássoglalás, amit ha nem is a véletlen, hiszen Húsvét ünnepe a legnagyobb ünnep, és, és az eseménye, ami, ami ugye, két nappal ezelőtt volt, konkrétá teszi mindazoknak a, állásuglalását, nyilvánulását, akiknek valamiképpen közel van akár húsvéthoz, akár a húsvétutónak lépve Magyarországhoz. Ebben a keretmondatba fér el ez a három szöveg, amely eh, amelyből legelőször talán tényleg az igényhizetésről annyit én magam és technopéjjel eh, írtam eh, kiváló eh, lelkész kollégának, akit eh, ugyan ismerek, de Soha hosszabban nem beszélgettem vele, jóval fiatalabb ember is, mint én. És te is fiatal én, vagy. Köszönöm szépen. Hol pedig Soproni iskolára elkészkedt, majd Donald harkára. Szóval Igaz az, tartal. hogy aki lelkében fiatal, az fiatal? Csak az fiatal, aki lelkében. Mert te lelkedben fiatal, fiatal vagy. Na figyelek, én nem fontos a, a test az csak test, annak a törvényei rendkívüli erősek is szabottak próbálkozhatunk, próbálkozhatunk, de hát a lélek arra nem volt. És a mi volt ebben a levélben, ha az elmondható? A levélben, amit én írtam neki, természetesen fontosan ez volt benne, amit mondat, hogy én ugyanerről a kijelölt szakaszról prédikáltam, mint ő, valószínűleg nagyjából egy időben is, én vasárnap illetve tíz órakor, én azonban Háztető prédikációt mondtam, idézőjelben a háztető, tekintettel arra, hogy ez egy utalás, egy szimbólum Jézusnak a hegybeszédbeli mondatára, ahol azt mondja, hogy amit ti fülbesugva mondotok egymásnak, azt majd háztetőkről hirdetik szerteszét. Magyarul én, és ezért tartom az újságírókat legközelebbi kollégáimnak, azt gondolom, hogy a világ az ember, az élet átláthatósága, megismerhetősége, illetve mindaz, amit én tudok róla, az nem privát ügy, az nem konspirációkra szolgáló muníció, hanem az mindenkire tartozik. Kivált akkor, ha ezek a tudások, vagy ez a, ez a szellemiség az ember egész életére, tehát nem csak a földi, hanem a teljes üdvösségére is vonatkozik. Én igen, én most nem mondom el, mert az egy külön alkalom lenne, hogy én miről prédikáltam, de egy ponton teljes mértékben átfette Mester Ázi Balázs higyehirdetése és az én higyehirdetése a mi mai szövegértésünket, tehát biblikus intelligenciánkat, ha tetszik, illetve a közélet, a, a magyar társadalomra figyelő érzékenységünket, Amennyiben azt gondoljuk, hogy a, az emberek tisztánlátása a saját véleményalkotáshoz való joga, a saját véleménynek hangsúlyozása, megfogalmazása, az mindenképpen olyan érték, mondjuk hogy a felszabadulásnak, ha tetszik, a feltámadásnak szükségszerű következménye, amelytől nem lehet eltekinteni. Én még ironizáltam is gonosz módra, hogy... Martin Luther 1529 ugyanerről a szakaszról prédikálva kicsit ironikusan többször elmondja, hogy hát micsoda, micsoda dolog az, hogy az az angyal asszonyoknak jelenik meg. Szegény angyal, kikkel kellett neki tárgyalni, ostoba, fecsegő, ilyen-olyan emberekkel, ahelyett, hogy férfiakat keresett volna, hogy aztán az iróniáját visszaváltsa, és tegyek nyilvánvalóvá hogy ez ebben az információn, ebben a közlésben egy nagyon súlyos kritika van azon férfiak felett, akik ugyan nőket megvetik, semmibe veszik, használják, és közben szétfutnak, jávák és elárulják a mester. Tehát a, ez a fajta, a, a, a husviti evangélium, a feltámadás, a halálon, a bűnön való győzelem, a megújulás ünnepe, az azt is jelentő, hogy az ember mint homopolitikon is érzékenyé válik, nem lehet bezárkózó, nem mondhatja azt, hogy nem érdekli, mi van a szomszédjában, mi van a másik emberrel. Ha tetszik, használva a Mesterházi Balázs képét. a feltámadás olyan fricskát ad azoknak, akik szeretnék kispolgári módon az életüket élni, de a feltámadott nem engedi, vagy az Isten nem engedi, hogy imigyen éljük az életünket, és Ennyire hétköznapi, ha tetszik, ennyire szükségszerűen közönséges az, ami Kusét vasárnap történt. Látod de a. É, igen. Igen. Mondjad nyugodtan. Nem csak azt akartam hogy neked mondani, hogy látod, mennyire megvalósult az, amit én kérdeztem tőled, hiszen ez uh, Zsolt nem azt választotta, hiszen ez egyébként egy rádiókészülék, eddig egyébként is nehezen megy, hogy az ember megszúrítja a rádiót. Hogy én azt kérdeztem tőled korábbi beszélgetésünk folyamán, hogy én egyébként nem értek veled egyet, mondjuk maga a templom, Mennyire ad lehetőséget a szószoros értelmében azzal, hogy a szószékről hozzám, szólóval én elkezdjek vitatkozni. Bolyan Zsolt ugye a vitatkozásnak azt a módját választotta, bár megírta azt, hogy, vagy elmondta azt, hogy ez nem előzmények nélkül való, hogy ő szakít azzal az egyházzal. Tehát nem is annak, a, annak az egyik fiával, aki beszél hozzá, hanem az egész egyházzal ő elmegy az apácáiból, és aradnótiba megy, katolizálni fog. És azt kérdezem tőle, hogy vajon az, aki az és nem érti annál mennyire evidens az, hogy az egésszel szakít, miközben egyébként vitát is folythathatna vele a maga egyszerű, puritán módján. Visszatérek a kérdésedre, le. csak néhány tényt tisztázni kell, mert ez tegnap reggel óta, te vagy a huszadik ember, aki félreérti Bajersolt mondatát, én nem akarok Bajersolt ügyvegye lenni, de Mindenképpen egy tényt, vagy helyesmítést, tehát majd hozzá kell fűznöm. De előzőkben még csak annyit, hogy nagyon, nagyon nem könnyű az ember adját, és ezért nagy tisztelettel adózom minden rádiós újságíró, aki az akusztikus, auditív megértésre hagyatkozik. Nagyon-nagyon nehéz a fülünkön keresztül egy hanggal, gondolattal azonosulni, követni, ráhangolódni az igényérzetés a rádiózás ősei és mondhatom, hogy a templom isten tisztelt a potestánsoknál, hiszen arra kényszeríti az embereket, hogy meghatározott időben 15-20 esetleg 40 percben próbáljanak a fülükkel és a fülükhöz kötött szívükkel figyelni érteni és megérteni Bayer Zsolt természetesen nyilvánvalóan képes arra, hogy ezt elvégezze de őt ez nem érdekelte a legkisebb mértékben nem az volt a fontos számára, hogy mi történt a e, e, Jeruzsálemben ezelőtt 2000 esztendővel, mi történik most Harkán vagy párból másod. Egyetlen egy dologra kapta fel a fejét, hogy bizonyos, nevezzük, ellenszékinek mondott sajtótermékek odafigyeltek egy evangélikus lelkészike hirdetésére, és azt úgy értelmezték, ahogy ő nem akarja, hogy értelmezik. Magyar, most egy pillanatban hogy... egyébként, hogyha ezek az ellenzéki sajtóorganumok ezt nem emelték volna ki, megmaradt volna az egyszerű auditív élmény, szerinted Igen. ez el sem hangzott volna? Persze. Persze. Ez a, ez a sajtó hatalma uh -huh. Hát ettől ötödik hatalmiák. Hát ilyen jelentősége van annak, hogy de egyébként, ugye ennek érdemes utána menni, ezen gondolkodtam is, de ez egy hosszabb téma, hogy vajon a Kossuth Rádió kapott-e betelefonálást az igehirdetés után, mert az lenne a korrekt. Így azonban valóban a, az elhangzott harkagyi igehirdetés, Kossuth Rádiós igehirdetés csak attól válik közéleti eseményé, hogy az, is az index vagy más sajtótermék azt mondja, hogy ez egy fontos üzenet, amit elmondsz. Azt kérdezem tőled, hogy te erre egyébként pozitívunként tekintesz-e, vagy egyébként nem is pozitívunként, hogyan tekintesz, hiszen maga az igéhirdetés önmagában kell, hogy helytálljon. Abban a pillanatban, hogy a HVG és az index valamit kiemel belőle, én egy nagyobb részletet emeltem ki, ez egy 8 vagy 9 oldalas sírás, abból Igen. két oldalt vagy két és félet olvastam el, abban a pillanatban olyan kontextusban helyezi, ötödik hatalmiákként, vagy nem tudom, milyen hatalmiákként, vagy egyszerű kanálként, ami egyszerre jó és egyszerre nem, mert olyan hírt közöl velem, amely hír önmagában ebben a formában értelmezhetetlen, kizárólag abban a formában értelmezhető, hogy kaptunk egy olyan támogatást, ami miatt lehetséges, hogy legyőzzük a gonoszt április 8-án, miközben nem erről beszélt Mesterházi Balás Harkán. Bicsától kérek, nem egészen így van. Természetesen alapelve hogy egy művet legyen az egy négysoros vers, vagy egy százoldalas tanulmány egységként kell kezelni, uh -huh. félmondatokat, szakaszokat kiragadni, uh -huh. és a szembáltani más szakaszokkal mértatlan és tudományzatlan uh -huh. tevékenység. Ellenben az embernek úgy kell prédikálnia, ez egy hermeneutikai vagy egy és homiletikai alapelv amit én is tanultam, és nagyon-nagyon fontosnak tartom, hiszen ne felejtsd, hogy a 70-es évek elején jártam teolópiára akkor te már a világon voltál is. Hogy ki, ki mindenki hallgatott, figyelt és úszult, mm -hmm. hogy ha egy abetűbe akar valaki belekötni, abból se tudjon belekötni. Igen, és de e... a, leg, a legnemesebb módja ennek a dolognak a közzétételében az lett volna, hallgasson meg ön is, mesterházi Balázs e, igehirdetését, és ott van egy e, e, fájl, amiben meg lehet hallgatni, mindenféle kiemelés nélkül. Bocsás, Biztos én, nem... Én a... Én a 444-en kaptam ezt, meg aztán egy evangélikus levelező listán mindenütt a teljes prédikáció hanganyaga ott szeret. Úgy én ezt értem, csak azt mondom, hogy mindaz a kiemelés, ami előtte volt, az már egy olyan headline, amely torzít. Torzít, avagy az, az olvasónak, én az esetleg az újságíró olvasónak, ez a fontos, ezt akarja kiemelni belőle. Így aztán Bajerűb Zsoltról azt gondolod, hogy? Én, na most a volt voltak kapcsolatban egy picit pontosítani kell. Figyelj! Az általad idézett mondatban is azon, hogy, hogy úgy határoz, hogy kilép. Nem azt mondta, hogy kilépett. Itt uh -huh. az, az igeidőnek nagyon nagy szerepe van. Tudod, ha kilépett volna, akkor az lett volna a kicsit frivol kérdésem, vagy fricskás kérdésem hozzá, hogy miből tetszett kilépni? Honnan tetszett kilépni? Mert hogy a Magyarországi Evangelikus Egyház... Nem létezik, ugyan, de kilépni fizikailag, érdemi módon csak valamely látható egyházközségéből lehet. Akkor abból meg akkor lehet, ha valaki benne volt, vagy belépett oda. A csillagegybe, a deakti, a uh -huh. a harkaiba, vagy sok uh -huh. Ha nem tartozik látható egyházközséghez, és most figyelj, itt van a döntő különbség a katolikus és az evangélikus uh -huh. egyházi tagság között, figyelj! de csak annak az egyházközségnek vagy a tagja, amelyről szabadon, minden külső hatás és kényszer nélkül döntöttél, és úgy döntöttél, hogy annak a közösségnek a tagja akarsz lenni. De uh -huh. attól, hogy iget valamikor valahol megkereszteltek éppen evangélikus lelkész által, vagy konfirmáltál akár valahol, ettől te még nem leszel uh -huh. a, a valamelyik konkrét egyházközségnek a tagja. Ahhoz oda kell menned és választani. Szemben a katolikus egyházzal. Akarsz aki azt mondja, hogy egy területi el van, aki uh -huh. a hetedik keretben lakik, a rózsák terej, templomhoz tartozik. Független attól, hogy jár-e templom, misére, vagy nem jár, mi az össze Akkor is az. Magyarul nem itt nem valami nem lett. olyan lett világi módon megfogalmazva, amely egyházi módon értelmezhetetlen. A legteljesen méretére nyilvánvalóvá teszi, hogy ez egy családi hagyomány lehet a kiváló publicista számára, hogy evangélikus, ezt nem van kétségbe. Gömbös Gyula is evangélikus volt, meg sokan mások. De nem de... járt ilyen közösségbe. Mert de egy... Gömbös Gyula járt. Ne, lesz, nem, nem, most a beszél. Ja, azt az, az, az nem tudom. Ez egy érdekes dolog lenne, hogy ha kiderülne, én akkor azt mondom, hogy bizony, ez egy nagyon komoly kérdés. Ha kiderül, hogy a budavári egyházközség bejegyzett tagja, akkor onnan ő ki tud lépni. Az hogy megy? Be Bemegy, és bejelenti, hogy de nem kíván. A de az nem úgy működik, működik be... hogy a sajtóklubban azt mondja, hogy, hanem ahhoz egy ilyen administratív nem, lépésre van. is szükség van. van. Mint, hogy adminisztratív de... lépésre volt szükség ahhoz is, hogy belépjen. Pontosan, pontosan. Tehát a szellemiségétől, ha elköszön, az nem, ugyanaz, nem azonos azzal, mint amit a mondatában megfogalmazott. Na most itt, van, itt jön a lényeg. Az, mi az, hogy a szellemiségétől elköszön? Ha ő tényleg evangélikus lenne, akkor tudná, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház 10 hitvallási iratából öt Martin Luther-től származik, ezek közül egynek az a címe, hogy a keresztény ember szabadságára. Az egyik legsúlyosabb, a legdialektikusabb, a legrövidebb harcos mű arról, hogy egyik ember a másik ember fölött semmiképpen lelkiismereti terort nem gyakorolhat, nem mondhatja meg, hogy mit, hogyan mi mit, hogyan csinálja, tudomásul kell venni, hogy minden ember, amennyiben evangélikus, egyedül áll Isten szín előtt és felelős az életéért. Nem veszem le a te váladonul a személyes felelősséget. És ezt a nincs azt mondani, hogy te csak akkor fogsz őzölni, akár itt a Földön, akár az örökké ha úgy gondolkodol és cselekszol, hogy én mondom neked. Erről, amit Wajer Zsolt nem tud. Tehát én sajnos kétségbe kell vonnia. Vagy ez az, amit a, a Bayer tud, vagy ez az, amit a Bayer Zsolt tud, de figyelmen kívül hagy. Nem, nem, nem, ha, ha, akkor, akkor torzít, akkor, meg, akkor, akkor az lenne a bűne, hogy meghamisítja azt, amiről tudja, hogy nem úgy van. Jó, hát el, el lehet dönteni, a... hogy melyik a nagyobb bűn, és el lehet dönteni hát, az, igen. hogy most a cél szentesíti az eszközt alapon április 8-a elejé előtt, ki mit, miért választ. Nem tudom, nem tudom a fejével gondolkodni. Drága szerkesztő barátszom, zseniális vagy, de még mindig nem érted a, a, az, hogy ez a nyomorult kis megnyilatkozás, ez végül is kvázi, nehogy félreéltsen engem bárki, egyfajta babérkoszorút von, Bajer Zsolt dushomlok a köré, ha képzavarral élhettek. Tudnélik, az ő nyilatkozata egy valamit elképesztően nyilvánvalóvá tesz. Ha ő is evangélikus, lehet. A, a, a mesterházi kolléga is evangélikus, lehet. Szöges ellentétét mondják ugyanannak. Ellenben csak az egyiknek lehet a feltámadásra kapcsolatban itt most igaza, vagy megszabadulsz a félelemtől, vagy megszabadult attól a szorongástól, hogy mindent meg kell tenned, idéződött teszem megint a másik ember, akár erőszakos ügyvözítése érdekében, és hagyod élni úgy, ahogy élni akar, vagy nem. Én ezt tökéletesen de értem, de Bajernes volt nyilatkozott a pont ja, még egy nagy ámen a Mesterházi Balázs szövegére, mert ha azt megértette, hogy a mesterházi a szabadságot, a fölszabadulást, a húsvét, evangéliumát abban ismeri föl, hogy a sötitebőrű embertársukat csak úgy, mert sötitebőrűk ne akkor ő ezzel elismeri azt, hogy bizony, ez az evangélium, és nem az, amit ő mond. Ebben, igaz, ebben igazad van, uh, Bajer Zsoltnak az ECHO TV az ő temploma, és oly, ő ott másféleképpen jár el. De ha belegondolsz abba, hogy Fabinyi Tamás, Gáncs Péter és Szemere János milyen mértékben hajtották az ő már a vizet a tekintetben, hogy nem azt a választották, amit te, ami egyébként meglehetősen hosszú és te teoretikus, hanem egy viszonylag praktikus, a lelkész mellett kiálló Bajer Zsoltot orientál de nem olyan módon orientáló, mint ahogy te beszélsz, akkor azért ez egy nagyon fura dolog, miközben nincs bennem szemrehányás, csak mutatja ennek a történetnek a hatatlanságát, és hogy mindenki azt viszi el belőle, mint amit egyébként a hétköznapi életből is elvisz semminek április 8-án semmilyen vonatkozásban nem lesz vége, egy különbség lesz, hogy ott valamilyen döntés születik. Kiszedett az egészből valamit Bayer Zsolt, azt a szalmaszállat és tette a galam csőrébe, ami neki a békeág, amivel egyébként máshogy gyújtani lehet. Ebben teljesen igazad van. Egy picit pontosítanom kell téged megint. Megint csak azért, mert sokat éltem, megéltem, és ebben a vonatkozásban nagyon gazdag tapasztalatai vannak. Amikor én 1989. június 16-án elég nagy nyilvánosságről prédikálva eltem a Maléter vált A legtöbb kollégám azon kérésnek, hogy ebben az órában harangozom, az egykor volt és evangélikusnak keresztelt, sőt evangélikusan gondolkodó és élő <kül> kivégzett Maléter emlékezetére, akkor ezt egyszerűen dezavuálta, félt, nem mert. Nem volt nekik húsvétjük még akkor. Nem telt bele egy esztendő, jöttek a választások, én meg veled, neked is beszélve, és sokaknak, másoknak aztán sokat nem változtam az elmúlt 30 év alatt. Kérdemeltem azt, hogy Orbasszájban mindenféle gyalázkodást mondjanak rólam. Ez nagyon sokáig 10 évig tartott. 2002-ig igazából onnantól fogva valami megváltozott, de igazából ami a legsúlyosabb, Egyetlen egyszer került sor, egyetlen egy püspöknek. 2002. márciusában a Magyar Nemzet meginterjú volt az akkor hivatalban lévő harmati Bélár. Az első kérdése így hangzott a kollégádnak. Mondja püspök úr, Donát László evangélikus lelkész? Válasz igen. Utána egy kolumnányi, egy mellébeszélés, meg, meg súsárlás, azzal nem is akarok foglalkozni. Én ennyit érdemeltem ki 2002-ig. A saját egyházam mondjuk így felettesei részéről, szolidaritásból, erkölcsi, mellémállásból, vagy teológiai egyetértésből. Azt kell mondanom, hogy a maiak, mai püspökök sokkal többet tettek, mert ugyan az esperes, egy magas rang, az kvázi olyan, mint a püspök helyettese lenne, tehát a maguk közül valót mögé álltak és védték, nekem is föltünk hogy a van a védekezésnek egy kicsit suta, ügyetlen volt a magyarázkodása, azért, hogy azt mondták volna, hogy Bayer Zsordnak a lelkismerti szabadsága, hogy abból az egyházközségből kilépjen a vajdik tartozott, lépjen ki, hanem nem ért velünk egyet. De ne lépjen ki azért, mert nem szereti mesterházi Balást, mert emiatt bárhonnan ki lehet lépni, be lehet lépni, a világ már csak ilyen. Nem voltak ilyenek, hanem valóban e, e, kvázi én siránkoznak azon, hogy mennyire félérthető, és mennyire kérik, hogy ne értsen félre, Nem, ebben egyetlen nem. Tehát engem nem kellett ebben pontosítani. Te egy olyan aspektus tudsz megvilágítani, amilyen aspektus, ha akarnék, sem tudnék én megvilágítani. De attól, amit én mondtam, az az én tudatlan, kívülálló mi voltomból fakad, és ilyen kívülálló, tudatlan mi voltam, mindig mindenkinek van egy olyan történetben, amiben vannak egyébként olyan szereplők, akik otthon vannak, és ennek a szereplőnek Hatatlanul, vagy ennek a történetnek óhatatlanul, te egy olyan belső szereplője vagy, amilyen, ha akarnék, se tudnék élni. Igaz. Igaz. Hát ez egy, ez egy nagyon szép történet, abból a szempontból, hogy a mi együttműködését nem tudhattuk, hogy egy ilyen történet fogja megkoronázni. Hát ez a, ez a fricska a mi barátságunk, és publikus tevékenység. Ugye Friderikus Sándor után szabadon ez a történet nem jöhetett volna létre Bajások nélkül. Hála is köszönet neki. Akár így is mondhatjuk. Már csak azért is, mert azért mi a gondolatai miatt felebarátunkat ne vessük meg, meg ne gyűlöljük de még a, a dátumhoz egy filmmondatot engedj, hogy hadfizek. Ebben is teljesen igazad van. Ez egy nagyon fontos félmondatod volt, hogy ezen a valóságon, amit itt értelmezünk, április 8-a nem változtat. De nem is kell. Tehát félértés ne az másról szól. Neked ebben igazad van, de amit Bayer Zsolt tesz, ő ott apró pénzé akar váltani valamit, amit te nem akarsz apró pénzé váltani. Igen, az majd eldöntik az emberek, hogy ők mit akarnak. Ettől se ő, se te, se én nem fogunk megváltozni, és valószínűleg ameddig világ a világ, tusakodni fogunk egymással, remélhetőleg a másik. Nem Igen, de vannak emberek, akik azt szeretnék, hogyha a paradicsomra ránéznek, amely zöld, és azt mondja, paradicsom, vasárnapra piros vagy meg. <laughs> abban a reményben, hogy ez bekövetkezik. És ez a történet erre alkalmat adott azáltal, hogy a média erre felfigyelt. Pontosabb. És látod, én erre nem figyeltem föl, nem hallottam, de a legközelebb hallanám, hogy felhívnám erre a figyelmet, látod, Donát, nem vagyok benne biztos. Mert olyasmit ez teszek vele, ami egyébként nem biztos, hogy jót tesz neki. Ebben is nagyon nagy igazságod van. Ezért van az, hogy e, a, Áldott emlékű, egyébként szintén evangélikus és egyházából soha ki nem lépő, hankis ellenmér, TV elnöki működése során 91-ben hármunkat fölkért a másik két kolléga, Vájn a Gyermén Református Teológiai Tanár és a kiváló Nyíri Tamás katolikus Teológiai Tanár már meghaltak régen. Én még élek. Azzal, hogy mondjuk véleményt a televízió addigi vagy akkori, Vallásos műsorairól. És akkor mind a háromnak az volt az álláspontja, hogy sok mindent lehet csinálni, de, de a Szent Mise közvetítés, az Isten tisztelet, az nem a televízióba való. Köszönöm szépen, nagy szívességet tettél nekem és néhány embernek még, hogy itt szóba álltál velem ebben a periódusban. A jövő héten folytatjuk. Nagy örömmel. Köszönöm Éte szépen. Veletek. Donát Lászlót hallották, én elköszönök, ez egy kísérleti műsor, ha nem volt utolsó, holnap reggel találkozunk, dörö.fi, kukat gmail.com. Ádám, te jössz!